ögonblick-momentum. <skratt> ja. Ja, vi har återigen blivit dags för Radiolördag med Gunnar Andersson här. Jag ska ta och lyssna lite hur jag låter här. Så jag ser För. Det låter bra. Återigen dags för radiolördag med Gunnar Andersson live från Dalarna. Så är kanalens webbradio ansvarig utgivare Gunnar Andersson live varje lördag från 16.30 till 19. Går att förlänga fram till 19.30 också om vi vill. 3 maj 2014, 2014 05 03. 3 maj 2014 alltså. Karpstrypan dyker upp senare. Vi ska sända ut ett tal av uh, Stefan Jakobsson, Svenskans parti, Jönköping 1 maj, 27 minuter här. Dra lite kort formalie också då. Kulturföreningen honet Box, 42 021 126 12 i Stockholm. Kulturföreningen honet Box, 42 021 126 12 i Stockholm. Plus girukontot är 634 2 52-1 634 252-1. Betalningsmottagare Gunnar Andersson. Jag betalar för närvarande fakturer till näradeföreningen i Stockholm och det är sammanlagt 3000 kronor. Så hjälp gärna till! Tackar Micke och Kenta för 100 kronor var. Så att skicka in en slant på det här plusgirukontot då. Den Karpstripan tycker upp senare på Skype och vi har en intervju eller vi har talet här. 1 maj 2014, Jönköping, Stefan Jakobsson, Svenskarnas parti. 27 minuter och 15 sekunder då. Så att vi ska sända ut detta tal här och nu faktiskt. Jag, har, jag streamar från C-daten och även B-daten är igång. Klockan 18 till 18.30 har Sverigekanalen en samsändning också. Då är vi nämligen ute på Stockholms närradio. Våra sändningstid mellan 17 till 18 har tagits över av Georg Lindberg och den lilla föreningen Radio Frequenta. Vi har behållit halvtimmen 18 till 18.30. Vi har ju sänt på Stockholms närradio nu sedan juli 1988. Och närradion, ja, men den ska jag inte tala om nu. 27 minuter långt är det här. Uh, och uh, talet alltså med Stefan Jakobsson Från första maj i Jönköping här uh, Ja Ska vi se vad klockan är där Ja men det är nog lämpligt att uh. Senare så är det då Skype som gäller Ni som har Skype kan ringa in på Dala Gunnar Dala Gunnar Bra att ringa in och bli kopplad till gruppsamtal. Telefonen senare är då 0225 60 143. 0225 60 143. Jag har fixat till telefonadapten igen här. Det var lite konstigheter med den. Men jag lyckades få ordning på den. Faktiskt här. Jag har fått lite mer kablar också här. Jag ska ha en audioväxel också. Och ska vi se, vi ska försöka fånga in en liten mus också här. Nu ska man lucka som, som åker in bakom den. Då ska vi släppa ut den, men jag tror att den tar det där kexet och försvinner istället. Det är så kul att plocka musskit hela dagarna här. 1 maj 2014, Jönköping. Tal av Stefan Jakobsson, partiledare för Svenskarnas parti. 27 minuter långt, till det kommer här. Kompla jag får uh, börja med att beklaga förseningen ta hand om våran skadade kamrat som eh, polisen var så vänlig att ta hand om. Jag måste säga att jag är Ot otroligt besviken på den här poliskåren och den här polisinsatsen idag. Det är helt uppenbart att man har låtit sig påverkas av hetsen från massmedia. Otroligt. Man har tvingats att gripa människor som har försvarat den svenska fanan på grund av massmedias hetser och lögner mot oss nationalister. Jag tycker att vi ger... Samtliga våra funktionärer, samtliga som har försvarat de blågula färgerna idag. En varm applåd! Som säkert de allra flesta av er känner till så utmanade jag för en tid Salin på en öppen debatt här på Västra torget men hon ville tyvärr inte ta debatten men jag har goda nyheter jag har riktigt goda nyheter Mona Sahlin, hon har ändrat sig hon kommer till Västra torget idag förstår ni Vet jag och Mona? Egentligen är vi ganska bra kompisar. Men jag vet inte hur mycket till det blatt det blir faktiskt. För att hon brukar vara ganska tystlåten. Jag menar, hon säger att hon vill prata om eh, demokratins värden och, och sådär. hon vill inte stå i motsagd. Men det egentligen är det ju så att det är jag som inte blir motsagd. För att Mona, hon är alltid så tyst. Ganska from av sig. Eller vad säger du Mona? Det är en fin samling att ha framför oss här idag. Och om du tittar upp här borta så har, vi, har du dina vänner där. De står där och vinkar åt dig. Ja nej, vi ger, vi ger Mona varma plågor så ska vi låta honom återgå gå till sosserfirandet som är här borta. Så ja. Jag vi kanske fått upp stämningen lite igen efter allt dessa tråkigheter vi har av bedrövligt myndighetsutövande. Vi nationalister har stakat ut en viljeriktning som är nödvändig för att vända den destruktiva utvecklingen som har rådande i Sverige de senaste decennierna. Sverige står idag Inför sina största prövningar någonsin och det är endast genom en nationalistisk kursändring som vårt land åter kan bli det föregångsland som det en gång har varit. Med framåtanda, med innovation och kreativitet. Visste ni förresten att färska undersökningar visar att den nuvarande generationen de mellan 20 och 30 år gamla är den första generationen någonsin som kommer att få det sämre ställt ...än sina föräldrar. För första gången i världshistorien... ...så går Sverige... ...aktivt bakåt. Men tänk nu istället... ...att vi kan vända... ...denna destruktiva utveckling. Där vi svenskar återigen... ...kan få det bättre... ...för varje generation som går. Där vårt välstånd ökar... ...där såväl social som ekonomisk trygghet råder... ...där våra ungdomar kan känna framtidstro... Och de som börjar bli till åren inte behöver vara rädd för ålderns höst. Vi har haft så förr och utan att längta tillbaka till svunna tider så kan vi få så igen. Vad som har skett är att Sverige sedan Olaf Palmers tid har vandrat en mycket farlig och ödestigig väg och sedan flera årtionden tillbaka så har vi låtit oss vilseledas till den grad att vi inte längre vet vad som är fram och bak. Vad som behövs nu är en ordentlig politisk kompass och karta. Vi måste ta ut kursen för vad som faktiskt är bäst för vårt folk. Och vi måste ständigt kontrollera att vi inte avviker från den kursen. Svenskarnas parti har tagit ut den riktning som kommer att leda Sverige till ett välmående svenskt folkhem. Och om ni ger mig lite över tid så ska jag berätta om den. Men för att förstå vilken kurs som Sverige behöver ta så måste vi först analysera vart vi är nu och hur vi har hamnat här. Och det jag har att säga nu där är av allra största vikt för det som står i vägen för ett framtida svenskt folkhem det är framförallt tre grundproblem. Och utan att rangordna oss insemellan så är det omdaningen av Sverige från ett homogent ett mångkulturellt eller i samhälle, vår förlorade suveränitet i form av den europeiska unionen och avsaknad av kontroll över vårt ekonomiska system. Dessa tre saker är grunden till varför Sverige blir sämre för varje generation som går nu. Och vi ska börja med den första grundersaken. Man brukar ju ofta mycket felaktigt påstå att Sverige alltid har varit mångkulturellt. Alltid alltid skett en invandring hit. Men det räcker dock att se till SCBs egna uppgifter för att se att det där stämmer ju inte. Den massiv invandring från framförallt utom europeiska länder som har skett de senaste 20 åren och som varit som mest extrem de senaste fem åren. Det är inte något naturligt. Det är inte något som alltid har skett i Sverige. Enbart under perioden januari till mars i år så hade vi 15 000 asylsökande. Då pratar vi alltså nu bara om enbart asylsökande. Alltså inte den totala invandringen som har kommit under denna perioden. Och visste ni. Att förra året så hade vi en rekordstor invandring. På 115 000 personer. Där 172 nationaliteter fanns representerade. Och vid årsskiftet så bodde. Närmare 1,5 miljoner utlandsfödda i Sverige. Vi ser en ökning sedan 2000-talets början på över 500 000 personer. Och hur påverkar Sverige då av denna omdaning från ett tryggt och homogent samhälle till ett mångkulturellt och mångetniskt sådant? Ja, det krävs inte många sidersbläddring i morgontidningarna för att se hur illa ställt det är an. Gruppvåldtäkter, ja det har blivit vardagsmat. Det skriver man inte ens längre om. Jag minns för en 10-15 år sedan när fenomenet började bli känt. För varje gruppvåldtäkt som skrevs var det stora rubriker. Idag ska vi vara glada om det ens får en notis i tidningen. Vi ser hur våldet ökar. I min gamla hemstad Göteborg har blivit renad av den vilda västen. Men tyvärr är inte polisen lucky Och brottslingarna skjuter för varje vecka som går. Vi läser om hur åldringar blir rånade. Vi läser och hör och ser om hur våra husdjur blir torterade av... Ja, man kan knappt kalla dem för människor. Listan kan göras lång på de ohyggligheter som drabbar vårt folk. Och i flera områden i Sverige så är svenskarna redan en minoritet. När jag besöker Malmö exempelvis så... Så undrar jag ofta för mig själv att är jag ens kvar i Sverige? Det finns ju knappt några svenskar där. Och vi kan konstatera utan problem att den påtvingade massinvandringen och den påtvingade monokulturen har inneburit en konstant försämring för det svenska folket. Inte bara som enskilda individer utan som kollektivt. Inte bara ekonomiskt utan även socialt. Men vad som är det viktiga nu, det som är det viktiga... Är hur vi ska göra framöver Om vi ska låta vårt land Fortsätta Att sjunka djupare I förtvivlan, i försämring Eller Om vi ska ställa om kursen Och arbeta För vår vision Om ett svenskt Sverige Svenskarnas parti förespråkar ett Sverige där svenskarnas gemensamma intressen i så hög grad som möjligt kan tillgodoses. Då detta är svenskarnas land så är det först och främst ska det först och främst fastslås att vår migrationspolitik ska föras på ett sätt som inte inverkar negativt på svenskarnas fortsatta majoritetsställning i Sverige. Och detta säkerställer vi Genom strävan om ett homogent samhälle där den mångkulturen har nedmonterats. Och i kortet så innebär det följande. Nu åker papprarna här också. Tack. Vi gör så här. Till att börja med så måste massinvandringen till Sverige stoppas. Det går inte att fortsätta att ta emot hundratusentals människor varje år. Samtliga invandrare som är dömda för brott i Sverige- de ska utvisas, för de har förbrukat vår gästfrihet. Starka incitament i form av exempelvis återvandringsbidrag- ska skapas för att underlätta och påskynda avvecklingen av mångkulturen. Och kraven för uppehållstillstånd ska skärpas och återkallas- där det finns fog för det. Detta är nödvändiga steg för att reda ut den situation- –som vår tids har försatt vårt folk i. Och det leder oss till nästa punkt. För det var 1990 i oktober som det dåvarande regeringspartiet Socialdemokraterna– –meddelade att man kunde tänka sig att Sverige skulle ansluta sig– –till det som vi idag kallar för den europeiska unionen. Fyra år senare så fattades det ödesdigra beslutet– –som har inneburit en konstant försämring för vårt folk– och som har inneburit att vi för varje år har gett upp en bit av vår nationella suveränitet. Och i hela detta så får det mig att tänka på det här så kallade vänsten som vi har samlade runt oss. Hur kan man med magen ställa sig och protestera mot det enda partiet som vill se ett suveränt Sverige? Som vill se ett Sverige utan EUs överstatlighet? Samtidigt så står man och vänar om andra länders egna suveränitet. Samtidigt så låter man svenskarna ruttna under byråkraterna! Rent konkret så innebär det. Ursäkta. Rent konkret så innebär det att svenska folket inte längre har något inflytande över många av de viktiga politiska områden i Sverige till exempel inom asylpolitiken jordbrukspolitiken så har EU mer eller mindre tagit över och dikterar nu villkoren för Sverige denna överstatlighet innebär att EU-lag står över vår egna svenska lag och då vi är ett ytterst ytterst litet medlemsland i den europeiska unionen så betyder det mer eller mindre att vi inte har något som helst att säga till om med endast 20 av 766 platser i parlamentet så får vi mer eller mindre nöja oss med att bli hönsade med. Det ska också poängteras att över 80% procent av alla lagar nu stiftas i Bryssel. Och att besluten är starkt reglerade av EUs lag. Det är med andra ord inte vi svenskar som ens längre stiftar våra egna lagar. Det är inte ens vi svenskar som är man i vårt eget hus- det är för jävligt. Om vi tar en närmare titt på de beslut som har fattats och ödestigade de har blivit för Sverige så klarnar bilden oerhört. Det blir så väldigt enkelt att se hur negativt EU har varit för Sverige. Ta exemplet från 2008. Då EU-domstolen fastslog att facken endast får lov att kräva minimilöner för utländska arbetare man sparkade därmed undan fötterna för sitt egna folk, för sina egna arbetare och sedan dess så har vi fått slåss mot en arbetskraft från låglöneländer som vi inte har en möjlighet att konkurrera mot vi ser hur Sverige sedan länge neutralitetspolitik har blivit hårt drabbad av EU. Vi ser hur EUs intima samarbete med NATO, mer eller mindre har lett oss till att vi har blivit smyganslutna till militärpakten. Vår neutralitet som vi värnat om i Sverige så länge och som har varit känt för Sverige så länge, den finns inte kvar. Det står dessutom, utan något som helst tvivel att EUs långsiktiga mål är att bilda ett Europas förenta stater utan några medlemsländer. Och detta, mina vänner, detta är något som vi i Svenskarnas parti aldrig kan acceptera. Sverige är och förblir svenskt! Och här gäller det att vi är tydliga. Svenskarnas parti avser att Sverige så fort det bara är möjligt ska lämna förtryckarpakten, den europeiska unionen. Det går inte att så kalla omförhandla som vissa påstår. EU har aldrig varit till gagn för vårt folk. Det har aldrig skapats av intresset för Europas befolkningar. Det är bara skapat av intressen för storkapitalet, för monokulturivrarna och för de som vill Europas fria folk illa. Tro inget annat. Men i det fria Sverige... Utan EU-blandning så skulle lagar och förordningar åter kunna tas med högsta beaktande för vad som faktiskt är bäst för vårt folk. Ett fritt Sverige skulle kunna utveckla en stark ekonomi. Vårt jordbruk skulle kunna röstas upp. Nya självförsörjningsmål skulle kunna sättas. Inga fler svenska trupper skulle behöva slåss för utländska intressen. Och vår neutralitet skulle vara säkrad. Prisdumpningen skulle upphöra och svenska jobb skulle åter kunna gå till svenska arbetare. Offentliga upphandlingar skulle åter kunna beakta kvalitet och stötta närsamhällets lokalproducerade varor och tjänster utan att försöka kringgå krångliga EU-direktiv. Kortfattat kan man säga att hela vårt samhälle med dess lagar och direktiv, förordningar och politik Måste bygga på våra gemensamma intressen. De ska inte grunda sig på enskilda intressegrupper. Eller de ska inte grunda sig på vad olika minoriteter i Sverige har att tycka om hur vårt land ska styra. Och det här nu också som vi kommer in på den tredje punkten. Nämligen hur vi förlorat kontrollen över vårt ekonomiska system. För under många år har Sverige tyngts av ett ekonomiskt system som bara leder så att våra tillgångar hamnas hos de privata bankerna. Folket förlorar samtidigt som den internationella storkapitalismen plockar hem storkovan. Detta är en katastrof som har fått fortgå länge nog. Och det finns inget annat parti i Sverige idag vid sidan av svenskarnas parti som vågar ta upp den här frågan om det ekonomiska systemet. Många tror felaktigt att det är den svenska staten som ger ut våra pengar. Men det är fel. De ger ut våra sedlar, våra mynt. Och detta är idag bara en bråkdel av de pengar som finns i omlopp. De allra flesta är digitala pengar och ges ut av privata aktörer. För banksystemet i Sverige, ja i det där borta. Ni vill, vill ha ett system där folkernas skuldsätts, era jävla hycklare. Banksystemet som Sverige och de allra flesta av världens länder använt sig idag och kallas för fractional Re Det innebär att bankerna själva endast måste ha en bråkdel av det belopp det belånar ut. Bankerna får alltså lov att låna ut något som de inte har. Jag vet, det låter jättekonstigt och jättebesynligt. Det är som om jag skulle sälja en bil som jag inte har och sen ska jag ge den till dig och så ska jag... Ja, ja ni förstår, det är jättekonstigt. Men oavsett vad man kan tycka om det här systemet så går det inte att undgå att fråga sig hur privata företag överhuvudtaget kan ta betalt för något som man aldrig har haft. För något som man inte ens äger. Att man genom en bokföringspost kan tillåta att skapa pengar för att låna ut och ta ränta på. Det är inte bara oetiskt, det är egentligen rent kriminellt. För om hela vårt ekonomiska system bygger på att vårt folk skuldsätts. Och så länge vi håller kvar vid detta systemet så kommer det faktumet aldrig att förändras. Utan varje svensk som föds kommer eller mer eller mindre att göra det som slavar. Som skuldslavar. Jag vet att det låter drastiskt. Och jag vet att Anders Borg ofta försöker övertyga våra folkkamrater om att vi har ju faktiskt goda finanser i Sverige. Och det finns inte alls några faror på färden. Men det är helt enkelt inte sant Att vi sitter i en bättre sits än många av de andra europeiska länderna Det säger egentligen ingenting om hur tillståndet är med vår ekonomi vi, Då vi är en del av samma ekonomiska system så är vi som uttrycket säger vi sitter i samma båt Som länder som Grekland som Italien som Spanien där det ekonomiska läget är katastrofalt man kan lite förenklat säga att om spelet är byggt för att nationerna enbart ska kunna förlora då är det väl egentligen ganska ovillkommande om hur mycket vi ligger under med. Om vi ligger under med 5-0 eller med 10-0. För kontentan är att det går inte att vända förlusten till en vinst. För i princip alla pengar som genereras då kommer med ett återbetalningskrav som i slutändan på grund av den räntebaserade utlåningen är större än det genererade kapitalet. Det existerar som alltså, andra ord alltid fler skulder än vad det existerar pengar. Men det finns ett sätt där vi kan stärka våra gemensamma finanser såväl som med våra privata ekonomier. Och det är genom att renationalisera vårt banksystem. Överlåta skapandet av pengarna till staten och därmed det svenska folket. Inte bara skulle det medföra att bankernas vinster återgår till folket. Det skulle också medföra att eventuellt underskott av pengar och därmed den ökade skuldsättningen av befolkningen den skulle kunna undvikas in i det längsta. För vad vi som folk måste fråga oss är om landets ekono ekonomiska system ska gynna de privata bankerna eller om det ska gynna det svenska folket. Och för oss i Svenskarnas parti så är det en självklarhet att det ska gynna vårt folk. Och i praktiken så innebär det att den svenska kronan ska frikopplas från det globala banksystemet så att vår ekonomi kan göra sig så oberoende som möjligt från yttre påverkan. Folkets gemensamma skulder ska istället för en fortsatt ökad skuldsättning till storfinansen kunna regleras genom en inhemsk pengapolitik. Dessa tre frågor som jag har tagit upp de är avgörande, de är absolut avgörande för Sveriges utveckling. Vi kan antingen fortsätta som nu den massivandringen kommer att fortsätta år efter år och tro inget annat att den kommer fortsätta. Vi ser hur framförallt i menarländerna befolkningsutvecklingen där är explosionsartad samtidigt som vi kanske har de mest generösa asyl- och flyktinglagarna i Sverige i världen någonsin. Detta kommer att innebära ett djupt splittrat samhälle med våld, oroligheter, försämrade finanser en högre arbetslöshet. Jag lovar er det, det vi ser idag. Det vi ser idag runt omkring oss i vårt samhälle. Det är bara början. Om vi inte kan vända på kursen. Vi kommer att se ett samhälle där EU fortsätter att undergräva vår suveränitet. Som leder till att politiska beslut och lagar fattas. Utan någon som helst hänsyn till det svenska folket. Och det svenska snusets vara eller icke-vara. Det kommer att räknas som en parentes till de beslut som tas och till de proportionerna det hela kommer att få. Om ett ekonomiskt system som fortsätter att råna befolkningen och sätta folket i djupare skuldsättning. Och där kontentan blir att bankerna äger i princip allt vi äger och har. Och vi har bara sakerna till låns. Så länge vi har råd att betala räntan. Vill säga. Eller så kan vi säga att nu är det ta mig nog! En nationalistisk Kurskändning är inte bara nödvändig, den är önskvärd. Där vi bygger ett samhälle fritt från EU-byråkrater och överstatligt inflytande. Där vi satt stopp för massinvandringen och bygger ett samhälle på folkgemenskap. På vår gemensamma identitet. Ett samhälle som ser sitt folk som sin främsta, som sin främsta tillgång. Och ständigt arbetar för att förbättra för dem. Ett samhälle där vi återigen... Har råd att köpa ett hus och betala av det ålderns höst. Ett samhälle där bankerna inte tillåts profitera på bedrägerier. Och det svenskarna åter kan födas som fria män och kvinnor. Mina vänner, detta är vår vision om ett framtida av Sverige. Det är inga romantiska drömmar. Det är realistiska idéer för ett välmående samhälle. Där vi som jag inledningsvis sa kan känna en framtidstro igen. Kan känna en glädje över att vara svenska. Kan känna en stolthet över att tillhöra detta land och detta folk. Mina vänner, vindarna vänder. Allt fler har börjat inse att det en kursändring är nödvändig. Allt fler svenska hjärtan de slår för en svenskvänlig politik. Vi flyttar fram våra positioner Vi tar mer plats Våra idéer, de får fästen Och de får allt större spridning Och i höstens val Så kommer svenskarnas parti Att göra sin största satsning Någonsin I 35 kommuner Runt om i landet Varav fyra här i Jönköpings län Kommer nationalister att kandidera Under mottot Om en svenskvänligare politik I flera landsting och till riksdagen så kandiderar vi om det vis om ett fritt Sverige. Och i höstens val har vi alla en möjlighet att säga ifrån. För en röst på svenskarnas parti i valet innebär en röst för ett framtida svenskt Sverige. Men tro mig, det kommer inte att räcka att gå till valurnorna i höst. Vi kommer att behöva arbeta hårdare än så. Men med det mod jag har sett idag bland er mina vänner... Bland den beslutsamhet jag har sett bland er, mina vänner. När det gått ständigt framåt. När det gått genom flaskregn. när ni har trotsat bombhot Regn. Stenar. Må var den vara som de kastar mot oss. Så har ni gått framåt. Jag är så oerhört stolt över alla er som har tagit hit idag. Ni utgör spjutspetsen i den nationella uppvaknandet. Ni utgör spjutspetsen och framtiden i vårt framtida, svenska Sverige. Mina vänner, vi är framtiden! Ljupt ja! i finns ett språk som vi förstår Var i världen vi än vänder Någon som kan tala Vad på jorden vi en gård Kan vi visa vad vi känner för varandra sha No! <laughs> Klappar så hårt idag Fråga mig inte varför jag inte kan sakta dess horda slag Minnen som vaknar Någon man saknar Långt bortom storstadens hetsande djur Varför din park i staden är mig nog Lyckan förstoras när den förloras Guldglans för godsplanens gnissland Där sjunger vid sannan sjö Nu som för länge sedan Det doftar nyslaget bön Rosorna vid staketet Kan ända blomma de och då Vem undrar nu om fredet Kan vara färdigt alltså Jag klappar så hårt idag Fråga mig inte varför jag ej kan sakta dess hårda slag Bortom det gråa lyser det blåa Längtans och alltid förlorades färd Jag klappar så hårt idag Fråga mig inte varför jag inte kan sakta dess hårda slag Bortom Seljus, farväl till släkt och vänner Vi ska se om vi får mm. samtal här Ja, men nu har vi nog karpstrypan på gång Ja, men du, du hör mig va? Mm. Ja, men jag hörde så bra, du hörde det som röst du mig jag ja, också, ja. Jag. ja, jag sände ut precis äh, Stefan Jakobssons tal i Jönköping på 27 minuter Han borde ha hållit äh, igång 45 minuter för att jag måste säga att Jimmy Åkesson är, han är ju bara nolla jämfört med Stefan Jakobssons tal. Alltså det är, jag har ju också vårtalet för från någon håll med nämligen på 40 minuter med Åkesson. Men Stefan Jakobssons 27 minuter, det är det bästa jag någonsin har hört faktiskt. Ja, jag kan väl säga så här att jag är med <laughs> någonting i förra. Jag kan väl säga så här också att uh, både. Stefan Jakobsson och Ivo Åkesson är bra representanter för sina partier. Ja. Jo. Men jag håller, absolut, absolut, men jag håller, ja. jag håller med om att Jobson tal var väldigt, väldigt bra oavsett om man befann sig på demonstrationen i Urköping. Du kanske ja, känner vi, du kanske känner till Anders så, Anders Klarström också då. Jag har ju alltså filmat honom och så men tyvärr så kan jag, jag kan inte hitta den videofilmen tyvärr den var helt blank det fanns ingenting inspelat på den men någonstans har jag i alla fall filmat Anders Klarström och eh, Jimmy Åkesson sa en bra sak på Sveriges Television där att han beundrade den gamla, den gamla socialdemokratin beundrade, beundrade Jimmy Åkesson. Och eh, vet, an, Anders Det är var att Anders Klarström höll ett i Jönköping 1993 där han sa så här att den gamla socialdemokratin genomförde en mängd bra reformer och byggde upp ett svenskt folkhem så både Anders Klarström och Jim Åkesson beundrar, beundrar alltså det gamla socialdemokraternas politik inte, inte, inte det nuvarande det säger Lite grann också Men de syftar inte på det här som hände Eller ja, Jimmie också tror jag kraftigt Att syfta på det här som hände Det här institutet Utan de syftade på Per Albin Hanssons tidigare då. Och, ja, jag, och, riktigt och, se, jag vet inte hur hörs jag bra ut där. Ja, och både Åkesson och Jakobsson Hade ju störande elementen Ja, jag hörs, hörs, hörs ja, Tårtkärringen tår var på plats också De blev ju gripen också va? På, Och Långholmen där ja, det det var Skena, skena jag på en sak oh. jag måste jag ta upp en grej. Eh, som jag sa alldeles nyss så är både Odeeby Åkesson och Stefan Jakobsson. Båda är mycket bra representanter för sina respektive, respektive partier. och Båda hade ju faktiskt en ganska klockring grej i sina tal. Eh, eh, Stefan Jakobsson hade ju nog med sig en papperskopia, eller vad man ska kalla för, av... Mona Salinen, sociopolitiken som alla känner till på grund av sina svenska med minnader. Och eh, han hade ju en ganska bra poäng där att Mona var ju väldigt tyst och inte sa så mycket. Men att han lyckades få henne till att komma i alla fall. Och det är ju en liten peak mot Mona Salinen tycker jag. Eh, man kan jämföra det hela med att Jimmy Åkesson i lördags eh, skulle ge en kycklingdräkt i present till Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven. När han menar på det att ja, ungefär som Jacobsson fast på ett helt annat sätt, det är Måko som menade att han hade bjudit in Stefan Löfven för att göra till att debattera med honom och Stefan Löfven hade tackat mig. Och är Måko som menar att Löfven skulle ha fått den här kyckling direkt i present i post, ja, men han tyckte att det passade bra redan nu. Han sa ju också att jag anklagar inte för feg sa han och Stefan Jakobsson anklagade väl inte Mona Salin heller för feg. Men båda två hade helt klart en ganska slagkraftig poäng. Och jag tycker bara det var värt att lyssna på er, Stefan, Stefan Jakobssons tal. Och naturligtvis var det självklart ännu trevligare för de som var och såg detta. Jag skulle ha varit med för övrigt i torsdags men fick förhinder, ska jag tillägga. Jag skulle också tillägga det att eh, jag har varit i kontakt med tre, tre medlemmar ...i SVP och erbjudit om en intervju. Uh, intervjun ska jag att lägga ut skrifter på min blogg. Uh, en av dem var inte där visade sig. Jag uh, trodde att han var där för han är representant. Den uh, andra har inte hört någonting men den tredje kommer att skicka nej lite, ja, lite uppgifter får ur han upplevde hörde du hörde du vad, Köpinga, ska vi oss? vad var det som hände var en uh, svårt missha en, polisen misshandlade alltså en en en en parti funktionär, va Han fick åka ambulans e Ja e hur vad var var som var hände Vet du vad som e hände Han fick åka ambulans helt enkelt han, han blev en funktionär va B Vad var som hände egentligen jag har fått lite uppgift om det. En hel är lite olika men kan man säga så här då att polisens insatser inte var de bästa. De var väl ungefär lika bra som förra uh, första maj i Jönköping. Det, det vill säga lika med ja, väldigt, väldigt, väldigt dåliga. Enligt uppgift var det pol civila poliser som skulle gripa en sve sve svensk partist och varför skulle de hon gripa honom? Uh, det är ju också väldigt väldigt konstigt. Ja, precis. Det är väldigt konstigt att de skulle gripa just honom med tanke på vad de vänstrextrema demonstranterna höll på med. Till exempel det faktum att man kastar en massa saker och ting. Återigen, då måste jag säga att jag är lite kritik till vänsterextrema demonstranter. Alltså, varför riktar ni in er på gräsfrask? Det menar jag. tänker jag just på. på ja, första var ju att jag tänker på det rent allmänt. Till exempel Söddemokrater och Svenskans parti vill göra reklam för sin politik någonstans. Då är de här. Idioterna då ursäkta att jag säger det i, i det här går ut i eten, men jag tycker att man att, så här, att de är väldigt fantasilösa idioter det enda är de kan kasta är sten och snudd på glasflaskor och så vidare varför inte ge lite variation i ett stenkaster varför inte bara kasta pappor istället eller alltså, sten har vi sett tillräckligt med yeah. på att kasta varför inte köra lite Fantasilösa gäller helt enkelt. Har det så som händer den här, eh, Sveriges ungdoms ungdom, så var flygblad inför i europeet. Jag tror det var i Karlstad och. Eh, då var det var en invan. Det var lustigt att du står en det för att fallit artikel framför. Det var en invan. Det tog inte om när tid så står det astf, botteravsikt. STU. Ja, SDU-s ja. Uh, ordförande Tobias det då. Just det, just det. Han fick ju spott i ansiktet och han har ju anmält den här saken i polisen men dubblicerat som ofredande. Då säger jag så här, han, den här personen som gjorde gjorde här är ju lika har mycket, lika mycket skallen som vänsterexier man eller inte använt. Och det gäller inte bara vänsterexier min Jag tänker även till exempel på, på Mona och Salin och andra människor. Okej, okay, det är en viss skillnad på Måla Salim och Vänsterekskrimatogsol. Det ska man inte sticka under stol med. Men de har samma resonemang. Istället för att ta debatter med till exempel Svenskarnas parti eller Södimokraterna så, så håller de på och beter sig illa emot dem. Vad är, de är, vad är det de är rädda för? Är de rädda för att förlora debatter eller kan de inte ta en debatt? Men du, nu, är det, ja, äh, nu, är det är deras inställning till att ta en debatt till exempel som är spottad, en person i ansikt och så vidare. Och det är en kommentar till att vänsterpartiet just nu i alla fall har gått om SD som tredje största parti. Det är tyvärr tråkigt att höra men det, det är vanligt i september. Men det är det så 8,8 procent. Ja, är, är det så att de har gjort det så är det en tillfällig omgång. Ja det är tråkigt. Samtidigt ja, fanns inte ha, jag blev rätt förvånad när jag fick göra på det på andra sidan så... Har jag bara hört det som en hörsägnad, jag vet inte om det är sant, jag har inte hunnit kolla upp det. SD har, det, gått... det att, ja. SD har gått ner, tyvärr. Ja. SD har gått ner lite grann under 2014, så att, tyvärr är de något svagare än tidigare, faktiskt. Ja. man det är ju så här att uh, det är beroende på vilken opinionsmedium man tittar på. Till exempel vänsterpartiet kanske har gått om, SD en opinionsmedium, har, gått... har de inte gjort det så det det är, ju vi är väldigt väldigt olika där beroende på opinionsmätet Ska man ju komma ihåg att om man tar till exempel Sverigedemokraterna som exempel Så har det ju, om man, ja, till exempel Aftonbladet har ju bara redovisat När SD har eh, legat under 4% spänn de har, eller, sagt, När de har fått en nedgång, de har sällan redovisat De har fått en uppgång och speciellt inte har fått en rejäl uppgång Och när vi är inne på det med uppgångar, hör du mig för övrigt? Ja, det hörs bra Okej, okay, jättebra att köra på här då. Uh, när vi är inne på uppgångar för övrigt så dök det upp för, kan det ha varit en vecka sedan ungefär så, så dök det upp en intressant sif siffra i samband med det här med opinionsmätningar. Ljugav uh, heter de väl de som publicerar en del opinionsmätningar. Han ja. hade publicerat en opinionsmätning där det stod annat parti, 2,7 Ja, idag var det. Kan Övriga partier brukar stå. Ja, men det stod annat parti, 2,7%. Jaha, det och, är det inte på eh, parti. Eh, ja, ja, men det är ganska intressant det. För att en vecka innan, eller cirka en vecka innan. Så, eller rättare sagt, en dag innan tror jag var. Jag som är ute och cyklar här tror jag. En vecka innan var fel en dag eller två dagar innan. Så stod det på en sida, på en politiskt korrekt mediatidning, att feministiskt Initiativ, som drivit av den gamla alkoholistkärringen Gudrun Schivan, inte för vara mot ut med på ja, hon, hon är offentlig person, så att... Ja, men då har hon rätt att tåla lite så. Ja, Däremot, ska hon naturligtvis inte tåla och tåla om man spottar på henne eller riktigt. Nej, det är nej. inte riktigt. Och jag hoppas att hon inte har råkat ut för det också. Ska vi tilläggas? Men i alla fall, i den opinionsmätningen då, så hade hon kommit upp i, i ja hennes feministiskt initiativ hade kommit upp i nästan 2%, jag tror det var 1,7% eller cirka 2%. Uh -huh. Och några dagar senare så står det då annat parti i djurgås 2,7%. Jag skulle inte bli förvånad om detta så kallade annat parti är svenskarnas parti. Uh -huh. i så fall är jag uh -huh. det i svenskarnas parti. Uh -huh. Jag är inte förvånad om det är så fall. De är på, de är, de är på. Det, det är, det är klart att jag, jag tror att det är svenskarnas parti som har kommit upp därför att de det har varit ett annat parti så har de gått ut med det. De, de är på gång. Vi har, ja, har fått en stämpel på sig. naziststämpel, Och då skriver man inte ut det. Samtidigt så är ju inte SVP ett nazistisk parti. Däremot var ju NSF en nazistisk organisation. Men det är himmelsvina skillnad på SVP och NSF. Uh, och det är ju så jag också att så länge man håller på... Jag tänker på till exempel det här med patetiska fianteriet och ringa ju kyrklockor under... Uh, första maj, ja, jag har läst om det Ja, uh, jag förstår ju uh, Vad som menas med det här Det man menar är ju då Man jämför år 1939 då I Tyskland då Med år 2014 i Sverige Och visst, man kan göra Den jämförelsen, men det är ju lika lyckat Att göra den jämförelsen som man anklagat Sverigedemokraterna för att ha någonting med Det som hände i Auschwitz att göra Under, Tysklands, ja, under andra världskriget i Tyskland Det är ju lika bra jämförelse Förstår du vad jag menar du, jag har gått ur Svenska kyrkan Hur är det med dig? Är du med? Äh, ja, ja är jag med? på ur, ja. ja, det är över 2000 kronor Alltså man spar helt enkelt Och hör du, Svenska kyrkan ska vara så jäkla Politiskt korrekta nu va? Det kommer in poppande och grejer i kyrkorna Men i alla fall, Fäderna kyrka, kyrka Tog man ju bort ur salmboken där va Jag har, jag jag har det har med Alltid det ju politiskt korrekt helt att jag tycker inte att svenska kyrkrasa så som politiken i huvudet. Jag tycker faktiskt inte att något parti, det ska inte finnas något till som ett kyrkval oavsett parti. Jag tycker inte att svenska kyrkas ägna som. Så... Men svenska kyrka kan ju inte vinna. Svenka kyrka ska man inte de... göra. De kan inte vinna någonting på den här invandringen. Det är för de här invandrarna som kommer, alla som är muslimer till exempel, de, har ju, de går ju inte med i svenska kyrkan precis. Så. Chris, jag menar, vi har, jag bodde... ja, jag menar, de muslimer är, ja. är man krist och muslim så är det att säga har... att man är djur och, och eh, har, Det inte så bra det vi har Kristna, alltså, kristna invandrare som kommit till Sverige. Till exempel jag kan berätta från Märsta där. Då. och kommun sålde alltså marken för en krona. En enda krona. Sen byggde syrianerna en väldigt tjusig fin syriansk kristen kyrka. Eh, man kunde höra lite, lite kyrklock, bland inga brön Men alltså marken köpte Syrianerna för en krona av Sikter kommun. Kan du fatta det? Hur kan man sälja mark för en krona? Det syrianska ja, församlingen. Det är väl det blir ju bara löjligt. Men det var intressant att du nämnde Svenska kyrkan för man säga att återkomma till demonstrationer i Köpenhamn. Ja. Det var ju faktiskt att säga att det var en SVP-medlem ja, för att hans förnamn Sebastian som råkade ut för ett litet dåd då, från förmodligen Vänsex i med Man hade in någon, någon vätska genom hans kast Det var alltså en, en typ av sabotage som vandaliseringen var från. Och de här personerna som var på i kyrkklockorna i Jönköping. Där de ansåg att det är jättehemskt att ett parti som SVP demonstrerar i Jönköping. Man jämför det genom att Ja men det är demokrati. Men demokrati. Men... Demokra... Jo, men, ja. men lyssna. Liksom... Terrordåd från vänsterextrema tokstolar. Som till exempel det här med en typ av terrordåd. Jag struntade man in det. Partiet ja, som ja, våldsförhjäl i den ja. svenska kyrka, vi skulle, kyrkan. Vi skulle, vi skulle hedra mördade svenskar. Vi gick från slussen. Då stänger alltså den här äh, jäkla... Äh, Margareta... Äh, vad hette hon den här kyrkoheden i Stockholm? Stängde av alltså Storkyrkans portar. De låste kyrkan. Vi skulle in där och ha en förebön för alla mördade svenskar. Och vi fick stå utanför kyrkan. det stod Jag har klippt ut det där från äh, dagens Nyheter här alltså. De stängde Storkyrkan och, i gamla... St Säger sä, sä, en hel del, jag tänkte för att det var ett bisamt bisamt när jag lämnade bord på svenska och även vita invandrare. Och var, vi slussen var vi hjälp, vi jag hade velat få vara. Vi var och svenskar och det gäller även invandrare som inte är lite specifikt fokus. Ja, Tobias to var super också. Tobias och, Benette och svartklädda afarelegister stod framför oss och de skulle alltså döda oss då. Helt enkelt krossas, stoppa stundom skrek de och skrek, jag höll på att kissa på massa alltså. men så kommer alltså ridande poliser till slut och kör bort detta, detta 30-tal svartklädda AFA-ligister med Tobias och Benetti i spetsen. Alltså, uh, vad ska vi stoppa? Krossa rasismen, fascismen, stoppa krossa, stoppa, döda, ja. Så gick vi då från slösen. Vad ska och själva? så bra gjort. Riddande poliser drev bort AFA. Men i alla fall, vi gick från slösen till gamla stan. Och sen, vi, Storkyrkan var låst och stängd alltså. Vi skulle in där ha en förbänd för mördade svenskar. Och så låser hon stänger Storkyrkan. Hon är inte krok, den här kyrkoheden. Ja, vi och vi skulle. Får... Nej, men Kyrko... kyrkoheden heter Krok i efternamn. Jag har, jag har den uppsatt på, på, på i lägenheten här. Men, men när vi ska se här, 250 stycken deltagare då i Svensk Parti, då ser jag så här, de har ju självklart många fler, men att, att många är rädd. Må det kan vara långt att åka också till Jönköping, eller hur? Alltså det är lång, långt, långt, ja, nej, det är långt. Jag lång att, jag menar, Jönköping ligger inte så här jättecentralt i Sverige och det är det att alla kan ju inte ta sig dit. Nej, nej. Och då får man ju försöka stödja den här demonstrationen på andra sätt. Men tror jag, tror, att tro kan det vara, kan det vara... Kan det vara så att en, en del människor kanske är liksom lite rädda för att bli, bli, bli, komma in i bråk och få liksom en flaska? i skall. Den här Daniel Karlsson till exempel, danskens parti, han fick, jag vet inte hur han mår, men han fick i alla fall, jag såg att han var på flash eller på Facebook. Menar. Han fick alltså en flaska i huvudet helt enkelt då. Han var på plats där. Men han, ja, han, han klarade sig ganska bra då Jag förlade att uh, Stefan Jakobsson råkar ut från lite liknade bara en flaska. Ja, vad hände han fick väl han fick väl, om om en straff jag är inte bevisad på det han fick väl nånting på sig också när han sig. eller om det var så att hans kostym äh, råkar ut från förr hade de NSF och även SD har ju haft en sköldar liksom du vet man kan hålla som skydd skyltar du vet man ja. har lite antag så det och så uh, som ju kör väl några ja sköldar kallas det var Ja, det är skydds... Vi heter inte där. man håller ett handtag Sen står liksom, framför kroppen så att säga Mot flask typ Skyddssköldar Ja, ja. Uh, Sen, uh, ja det här om, de, det här med att de här så kallade vänsteraktivisterna ja, De ska tydligen komma, kunna komma och straffas nu efter den här som de genomförde Ja just det, de Men satsar det, på Ja just ja, det, och läser på fria tider så, så här. Ja. Det är vänsteraktivister som blockerar svenska partits marsch I Jönköping under gårdagen ja det här är från igår då kan åtalas för ohörsamhet mot ordningsvakter det är inte första ord, ordningsvakter ordningsvakt det är inte första gången de gör det men det här det hyllar då Bonasolin äh, uppenbarligen så tycker ju då polisen att, att det här inte var så bra då det är ju då förmodligen därför som kan åtalas för oörsamhet mot ordningsvakt ungefär på samma sätt som man grep. Man grep ett antal vänsterreksminister. Man, man, man får inte störa en, en, en tillståndsgiven liksom demonstrationmöte. Man får inte störa det. Alltså. Då blir man... Nej, alltså, man, man, kan, man kan ju ha olika åsikter och uppfatta naturligtvis om en, till exempel en sån här demonstration, men man har ingen som hälsar att störa den. För det första blir ju med en då ska man tillägga Nej. Och då ska man ju inte hålla på. när vi gör det här. Först, Nej, det är, det är en bluff. Demokratin är en bluff, va. Du lägger en valsedel äh, i en har vart fjärde alltså, år, alltså. Vi, vi, vi, vi har utav, du har ju en tid utåt. Du har ingenting att säga till. Du, du kan skriva en insändare till exempel. Jag har bjudit, jag har bjudit in här Jenny Wendberg, politisk redaktör för arbetarbladet. Det var en liten pojke. Ja, Jenny Wendberg är politisk redaktör för Arbetarbladet i Gävle. Och det var en liten pojke där med invandrarbakgrund som skulle sälja majblom första majblommor då i Gävle helt enkelt. Då. Kommer en, en man och säger så här, du är inte svensk, sa han till pojken. Och sa, det här är mitt land, det är inte ditt land. Och då, sa, då skrev hon så här, det var så hemskt, det lilla pojken blir utsatt för rasism i Gävle. Den här mannen har ju ja. rätt att säga så här att... Den här pojken är ju inte svensk Nej, han har inte, inte svenskan han är inte, precis, han, var inte svensk. Så... han är svensk alltså, men han är han är född här kanske. Man är han är svensk om jag åker till Kina till exempel jag kan inte bli kines. Det är helt omöjligt va. Åkesson sa det en gång också. Ja, till... Absolut. Svenska partis jag har kört av all... gröna också. Vi har tillfället man är inte Ja, det var nog Christopherberg no no no man körde med tåg man lönkade sig inte alls i Kinesiska smetter ris eller något till liksom ris eller så och och kanske han sa något att om jag tunnelbana i Kinesen eller, eller om Eller också tunnelbana i Kina till exempel jag blir inte Kines för det man, ja, man kan så är inte... det så så är det så att <laughs> inte Kineser har så många och det här med det här med maträttet till exempel Uh, jag har det hette Sveriges framtid hette en, en förening en gång i tiden med Leif Larsson och Där står det här med maträtter och han medverkar i en sändning för min studie då, och Så har han att vi har ju hämtat olika saker från andra länder genom historien alltså, Koldalman hade vet, från Turkiet till exempel och, ja. uh, Lucia kommer från Italien till exempel Ja, det många invandrare och många svenskvänkliga människor i Sverige som inte allmänt striger om och allt. Ja, liksom vad hade vi varit utan invandrera, pizza och så vidare. Det problemet är att det hade vi visst, eller var bara att det kommer kanske från Sverige Vi har hämtat mat, vi har hämtat... Det var många person som åt för väldigt konstigt att pizza kommer från ditt det gör det inte. Från Italien? Ja, vi har ju hämtat maträtter och olika saker från andra länder. Lucia, jultomten kommer från Tyskland va? Eller hur var det nu då? Ja, och julgranen. Men man vill ju inte ta hit alla människor. Jag brukar köra med att det är lite intressanta argument Det här med det är bra med matkultur Och vi inte har ja. det utan invandring Men då brukar jag säga så här Okej, okay, vad har ni att säga om stora delar av Asiens matkultur När man äter en massa insekter och andra råttor Ska ja. vi ha in sånt i Sverige också? Varför ska vi importera det? Vi har ju, massa, vi har ju olika typer av insekter i Sverige Hör du, man, har man, man, stru, man stryper hundar va? Har du sett de där bilderna? Ja, ah, jag har sett det ja. Ja, Är det så hemskt eh, Ja, precis. Men om vi inte ska återknyta till det här med demonstrationen, så ja, ja. innan det så var det en debatt moderat, mellan det moderata kommunalrådet i Jönköping. det ja. var en person i Mats Gren, dem, en, en svetsforskare Jag kommer inte ihåg vad yttrandesvedsforskaren heter, men han... Kommunalrådmatsgren var ju den som var en av de som var starkast emot att Svenska partiet skulle få demonstrera i Jönköping. Och han sa ju att i den här debatten att demonstrationsfriheten ska gälla, men inte alltid. Då kontrar då den här forskare med att jag glädjer mig över att personer som du inte styr Sverige, för då hade vi inte haft demokrati. Och han sa också att demonstrationsfriheten gäller vettvilliga, eller idioter. Han var, han var lite ironisk på slutet. Men jag tror att han menar så att vem som helst har rätt att demonstrera i Sverige oavsett vad det gäller. Och eh, han menade ju naturligtvis inte att svenska partier är vettvilliga, eller idioter och så vidare. Han menar att de har lika stor rätt att demonstrera för någonting som de tycker är rätt och riktigt på eller emot. Precis som alla andra människor i det landet. Så att det här snacket om att, och sen så blir det lite konstigt när man skren säger då att han är för demokrati men samtidigt så säger att demonstrationsfriheten ska gälla men inte alla då. Eh, och eh, jag såg ett reportage i TV4 dagen innan SVP skulle hålla sin demonstration när man på Valborg så var det ett reportage i TV4 som handlade bara om det här i ja, SVPs demonstration i Östersjöping. Och då var det en representant. Från ungvänster som sa någonting till mig, att Jag köper igen och staden och liknar Det är en stor skam att den ska demonstrera Samtidigt så hade vi då kontra en sig som stod i kiosk Och så sa någon liknande ungefär Jag kommer inte ihåg exakt Men de sa ungefär så här att Jag har inga problem med det, det brukar handla i min kiosk Det är jättetrevligt. Jag har absolut inget emot det Oavsett vad man tycker om den som har rätt att demonstrera Demokratiskt ska alla Och det här säger då en en En tjej då uh, Uh, ja, en, mä en människa från ett annat land, från ett så kallat icke västländsland, som borde då ha enorma problem med att svenska Parti ska demonstrera. Och så var det ingenting alls. Det var ju inte riktigt vad man kunde vänta sig, eller hur? Ja, ser ser det Henrik säger online. Uh, ska vi ringa upp på honom och se om han svarar här? Han är ju med i Svenskans Parti. Ja, ja absolut. Det var tv-tom Vi ska med. se. Jag ska se om vi får kontakt med Nils-Rekanix här, nere i Skåne där Där har vi honom, Vänta Jag har ingen signal så här, va? Det brukar liksom låta så blup blup eller? I England är det Jämtland Olaj som ska att till att jag inte kan vara med medan Stalurna, jag tänkte bara säga det direkt Ja, uh ja, -huh. uh -huh. men 250 mm. deltog det är nog många som inte skulle kunna komma till Jönköping liksom. Va? Det är för långt att åka. Och en del kanske är lite rädda också för att det kan bli bråk och så va? Ja, eh, det, det finns ju en del. Är det rädda kan väl diskuteras men det kanske. Ja. Eh, det kan ju vara olika orsaker som gör att vissa inte kan åka dit. Man kanske inte tar sig dit, det kan vara ekonomiskt. Ja, det är långt att åka alltså helt enkelt va? Ja, en det är långt att åka och så vidare. Ja, just det. Men sen så kan man en del kanske tycker att direkt räcker med också som bokade lite. var faktiskt 250 stycken. Sen den jag snackat om att man var tusen odemonstranter, det är ett struntbrott. Aha, aha. Det var nog bara det att media blev på sig. Och, och, och så vidare. Du, men jag tycker det är väldigt ja. intressant att, att man inte dömer ut en vänster så det att, man, att Man påstår att nationalsocialismen, vilket tror jag att man inte är en man Det var det var det Man påstår ju då att, att de förespråkar om typ av våld. eller läste en, en artikel av den, den, den halvilländaren och i sin kallt i Aftonbladet. Där han vräkt ur sig antidemokratiskt och fascistiskt ja. Det är att dygga Han kommer från Irland alltså jag undrar var han kommer ifrån Han har ju lite engelsk namn han, han, han, han är halv inleddare Eller någonting sånt aha, halv. Eh, Antingen säger han helinländare också halv Men i alla fall aha. han har ju då att SVP alltså att skrika ut sitt hat då. Jag menar Jag undrar liksom, vad är det är för hat att skrika Att man är stolt som och socialist så, så önskar han. det är inte hat, det är en åsikt Mm. Ja, det hade var varit en helt annan sak om man hade ut med vad ja, man så får säga så i radio radiosvarskallarna. Men det är ingen vettig människa som skulle skrika sådana saker idag. Mm. Absolut inte om man är representant runt partiet. Oavsett vilket det här man vara så skriker man inte Det är ju för det första inte då vettiga slagor utan det är, det är fullständigt ojämntänkt att skrika sånt idag. Mm. Mm. Och speciellt också med tanke på vilket politiskt klimat vi har i Sverige idag. Det var ju faktiskt ett ramanskriv för en par år sedan, där socialdemokraterna var inne på det att vi har tagit in för mycket invandrare och det blev ramanskriv på Twitter-vänster och man fick ta tillbaka de här uttalarna. Du, uh, det. Ja. det är en risk för upplopp nu igen. De har ju gjort stor skade, skadegörelse nu i Julsta där. och fönster är Enligt, poli, enligt den polisen där polisen så är det stor risk för att det kan blåsa upp den här stora upplopp igen med ungdomar och grejer. Och liksom ungdomar, ja det är ju inte svenska ungdomar alltså. Va? Det är ju helt enkelt ja. inte så. Vilka är det som bränner upp de här bilarna i de här förorterna? Det är inte svenska ungdomar alltså. Det är inte Nej. det. Jag kan garantera att det är inte det är inte så. Och du, jag följer... Och när du ändå är inne på invandrare Och sen kant sa så, så här I slutet av sin artikel så sa han så här, att Var rätt att låta nazisterna Skriver ju fel så vanligt då, demonstrera. Jag har en del liberaler sagt de senaste dagarna, jag anser många inom vänstern Men alla andra sidan är det inte vänstern För det är demokratiska, det gäller många Och så ansklagar de mot sådana sidan För att inte det inte uh, var han säger också så här i sin, i sin så kallade då krönika att, är att en demokrati inte är en demokrati med namnet om den inte tillåter åsikter som flesta av oss avskyr. För det första så ska man väl komma ihåg det, vad menar De vad menar, det är de flesta av oss avskyr? För att, eh, om man tar till exempel Sverigedemokraterna så har de väldigt, väldigt många anhängare som inte går ut med att de håller på Sverigedemokraterna för de är rädda kanske för utsatta för hot och så vidare. Så där är han ute och cyklar lite, men jag misstänker att han syftar på svenska partier. Men det är ju så också med det. Är. Han har ingen aning om hur många anhängare som svenska partier har. Men det är klart att han måste antyda vissa saker i alla fall så han inte jobbar på aftonåret. Men i alla fall så säger han som säger också att rätten att demonstrera är grundläggande självklart. Inskriven i grundlagen och måste omfatta även de mest extrema. Man också att muslimer får demonstrera också självklart. Men sen så säger han också lägger ner att. Men lika sant är att eller att du har skrivit fel, det heter inte nazister. Eh, Svetskanskpartiet är nationalister, inte rasister, Det inte Peter, emot, eh. ja, de vill ha yttrandefrihet till exempel. Kan ja. man, man kan läsa att de vill ha yttrandefrihet. Jag har läst in här 15 minuter ja. av vidareutvecklingen av de politiska punkterna. Och eh, till exempel en grej där det är yttrandefrihet, total yttrandefrihet. Inget tabu ja. i något ämne till exempel alla, jag alla ja, men... Jag tycker att det är helt rätt alltså att det är faktiskt så att en yttrandefrihet, det är många som har det ordet yttrandefrihet, yttrandefrihet, och då pratar vi riktigt yttrandefrihet, det är först när man får säga precis vad man vill till folk, och tycka precis vad man vill. Ja. Sen finns det människor som är emot det. och jag förstår dem, men det är också så att, alltså... Det är inte att vi människor över hela jorden är väldigt snart snurkt, är individer. Alltså. Alltså vi kan inte, många av oss kan inte acceptera att bli motsatta till exempel. Och många har väldigt, väldigt svårt att... Det, det, är klart att det, det är klart att det finns nattdelar med yttrandefrihet också. Men, med total yttrandefrihet. Om en man kallar en kvinna för hora så är det naturligtvis inte särskilt trevligt. Och jag förspråkar inte att man ska kalla kvinnor för horor. Mm. Men om det ska vara total yttrandefrihet... Kan har kan Jag har hört att kvinnor kan uttala sig mot varandra när de bråkar. Alltså det, det är gro. De kallar varandra föror Ja, könsord och svordomar och. Det, det är ofta till exempel nu som tjejer slåss med andra tjejer alltså tjej, gäng, gäng med tjejer som slåss med andra tjejer eller tjejer som över gäng, tjej, gäng med tjejer som överfaller, som överfaller andra tjejer alltså Ja, och det är intressant. Men det är ju, det är ju inte bara i kretsar som det är som det sker i svenska kretsar också. För det är väl lite mer varligt i mångkulturella kretsar de är lite mer våldsamma så att säga. Om, om du hörde Sveriges Radios program 1, du kan gå in på SR, eller Radio.se och lyssna på det här med skolorna då. En lärare, ja. han, heter, han heter Gunnar, den här läraren i Nyköping då. Och det var en kvinnlig lärare till exempel där, de, de, de hörde inte vad, de babblar på bara de här. Då sa hon så att ni måste vara tysta liksom, och lyssna på mig, håll, håll käften, kärring liksom, fick hon höra så här va? det, ja, det ska man ju naturligtvis <laughs> inte säga, jag är för den gamla på, ditens, på den gamla tidens eh, gemensamma bättre till rätta vis då, att man åkte väl, man lånade fram, nu ska man komma ihåg att, man, att jag inte för... Eller, du, alltså, det, det jag menar är helt enkelt att man ska inte få säga sådana saker ska jag berätta en sak känner du till den här PISA-rapporten och eh, på Sverige Radio sa man här. det är kaos i skolan och eh, vet du vad svenska elever är nummer ett på enligt den här så kallade PISA-rapporten svenska elever är nummer ett på följande, sen ankomst det är de duktiga det är på. Och sen har jag vet jag inte, jag hade alltså världsek, jag och en annan kille som började köra tunnelbanan sen och jag började på järnvägen då. Vi var vi på skolka helt enkelt. Vi gick helt enkelt på högstadiet halva dagen och sen sen åkte vi och kollade på tåg istället. Ja kan väl säga så jag ut att jag har faktiskt aldrig och jag menar aldrig i hela mitt liv. Ja, det var vad konstigt ja Jag har jag aldrig gjort det. men jag har gjort det, jag tycker inte det så vitt söra, jag tycker inte fortfarande så då. Jag tyckte äh. att, liksom att, att man skolkar, man ska ha lite straff för att man skolkar Jag tyckte, var, jag, jag, att, skolkar ja, jag tyckte att historia var bra faktiskt det Svenska kungar och sånt, och lära sig vad de hette och så Karl XII och Gustav Adolf och du vet det Gustav Va Vasa. Det då den svenska ja, stolbocken är ju jag har ju böcker här som är mycket gamla. De med som börjar. Jag har ju gamla, jag har ju jag har ju böcker om jordens raser alltså med bilder på kvinnor. Jag har ju böcker från början av 1900-talet. Jag har ju böcker som är om Karl XII som är från 1600-talet till och med. Alltså jag har ju helt unika böcker jag lovar. Så inte går för tag på helt enkelt. Ja, och vi ses <här> ja. att jag inte vet inte vad var inne på förut, jag, och om man avslutar lite grann i artikeln ja. längre om det kan jag så. Alltså. Ja. Det här med det som Oisin sa, eller skrev han, han skriver det också. Han skrev det, men så går tillbaka till artikeln, så skrev han, likaså att nazisterna, som man sa, han stavar ju fel är SVP är inte nazister, de är nationalister. Rättstavning, tack Oisin. i Oisin eller vart, gå tillbaka till skolbänken i alla fall nu kör jag retorik här men i alla fall skriver jag säga att de stod för en ideologi som följde på sjadön i och politiska motståndare av människor i avskur och några exempel på det här, här, judar, svarta, muslimer och sexuella vänsterintellektuella men alltså han säger emot sig själv då, känner inte Herr, Herr Kant till att muslimerna hade den förmodligen största SS-divisionen under andra världskriget och om då SVP, om SVP skulle vara nazister, då skulle du då i så fall enligt liten retoriker gå emot människor och resa på människor som tycker och tänker likadant som de själva gör. Detta går inte ihop själv. Hör du, det heter jag som sagt, SVP är nationalisten. Det... Det SVP är ju nationalister. Men, men, du säger ett ord där, alltså det är ju då, jag hade, ju, jag hade ju kontakt med Nordiska rikspartiet då och det, det var ju två sidor egentligen av ordet Sons politik, att de var ju gamla och Vera kom ju, Vera kom ju från Tyskland, hon var ju med i, i Hitlerjugen, alltså så hon upplevde ju då ja, det det de, de, be, de beundrade Hitler alltså helt enkelt, det, det, men, men deras flygbrad till exempel, den var ju mycket bra och det fanns ju personer som hade kontakt med NRP som sen bildade, bildade SD. Och, och Oreson anklagade helt enkelt SD för att ha snott helt enkelt eh, en del av de här punkterna som NRP hade. Och han kunde alltså jämföra med, med, med, nu pratar vi om SD på, på 90-talet, alltså i början på, när SD var un, ung parti. På ja, och, och de hade helt enkelt he, he, he, norpat eller snott... En del av, det finns en annan konstig sak också, att till och med Carl P. Hersh, då, från Skånepartiet hade beställt information från Nordiska Rikspartiet. Helt enkelt. Det är inte riktigt intressant. Ja. Jag, ja. Här, att, att, <laughs> jag tänker inte medverka till att göra något som smutskat. ja Jag förstår vad du menar. Men jag tycker att det är onödigt att köra och ta upp. Man kan ju ta, det är som på tar upp det vi behöver inte ta upp det här i programmet tycker jag men. Men, Men jag kan väl säga att jag tycker att det uh, kan vi väl ta och lämna PK-sjuklövern till och, och dra upp det här med SD Jag tror inte på vart de står står själva Så ska vi väl inte långt anklaga våra Först, Första maj i Jönköping 2014 Var det cirka 250 deltagare då? Stämmer det? Ja, Varsågod. De fick, då, då, cirka, 250. Ja, cirka cirka cirka 250 deltagare då. och de eh, satt sig där på de blockerade och så fick gå en annan väg mm, och så att alla de deltagarna då står då för en politik som vi säger uttryckts mot folket kan, med ett kant då, kan du kolla upp mig hur, hur kan en politik utgöra helt Han kan ju ingenting som vanligt. Kan du kolla upp med de här killarna som var med där? Varför civilpolisen togs in och miss, misshandlade en, en... Var en funktionär? Eller hur var det nu då? De slog honom alltså. Han fick åka ambulans. Och han blev gripen. Är, eller? Jag står ju om här. jag ska ta upp artikeln så heter det så mycket som... Ja, vad var som hände egentligen? Han blev ju skad. Äh, Grovt misshandlad av polis Civilpolis? Jaha, okej okay. ja. eh, Jag väntar ju som sagt då på en man... intervju med en av ja. de personer som var med där nere Han jag... ska höra av sig antingen idag eller imorgon Jag har inte hört någonting Han hade en han hade rejäl huvudvärk efter att jag kom med från demonstrationen Och råkade bli för solsting tydligen Jag ja. var tydligen verkstadsord så jag väntade på att han ska höra sig För att det låter ju konstigt eh, liksom han, att han, han är, han är intresserad av att medverka på en intervjuskrift. Jag har också sagt det till honom att han behöver inte gå ut på sitt namn om han inte vill. Varför, äh, varför, varför man skulle liksom gripa honom och sen, sen fick han, han, han fick åka ambulans liksom. Det låter ju mycket allvarligt va? Okej, okay, han kanske gjorde motstånd. gjorde han säkert va? Han gjorde motstånd. så att. Jo, ja, men alltså det var ju det var ju att som vi gick på den andra sidan. Eller vad skulle jag vilja säga, Till exempel någon, någon landsexemiss som... Stod del fana? Ja, ah, jo, den... den. Blev jag då attackerad påstående om Vem tror det? Med, alltså det heter ju då i media att det var de så kallade nazisterna som gossat på den här personen Om man sidan om att uppfattar saker sakerna så alltså, är det ju inte riktigt så det är snarare frågan om att man försökte att Ta tillbaka den där då och att polisen borde ha ingripp i istället Det här talet på 27, Är Enligt realisterna här då, så säger den här killen som blev misshandlad av den Jag säger han lite kort att han har oerhont i armen och att han väntar på att få röntgenbilden Han också ett japp på huvudet Det var alltså en ganska allvarlig misshandel från polisens sida här och tydligen Ja, varför och så? Det måste vi utreda hör du, om du kan återkomma sen när du får klarhet i den här händelsen Det låter ju otäckt faktiskt Ja, jag väntar som sagt var på att få leda på lite mer ex, lite mer eh, närgånga detaljer eller hur man nu ska uttrycka det från några av dem som är med här. Hör det. du, nu klockan 18, klockan 18 ska vi komma ut en halvtimme på Stockholms Du är på 88 MHz. Eh, vad tycker du att ska vi ska prata på? Eller ska vi sända ut talet med Stefan Jakobsson över Stockholms närråd. Då det blir då 27 minuter från klockan 18 ungefär då 27. Eh, jag har kört. Eh, du får du får bestämma det på det, tycker jag. Jag har glömt att säga också att... att eh, Telefonen är... Ja just det, just det, ja, just det. Jag går ju att ringa in dig Ja just det, jag ska bara koppla ihop här En liten apparat här Vi ska väl se hur det låter på, på pipet här Vänta ja, jag på. Vänta, jag vänta Det hör du va? Ja Det låter bra Och signal. Signal där så att det är 0 60, 60 143 Och när klockan blir 18 så har vi en halvtimme samsändning också då Med Stockholms Närradio live Över sändaren i Stockholm Och över internet på narradio.se. Vad har du tagit upp på bloggen senast? Du var ju på någon spelning <skratt> Vänta nu, en spelning i Stockholm Ja, vi kommer ut i sändning Ja, spela, i, spela upp det där. Det var det bästa jag hört. Men Stefan? Ja, det spelade för katten. Det var det bästa. Jag har precis gjort reklam för det hos, hos han, Georg. Ste Lennart och så var det en äldre dam och några som har ringt in. Så det är många som lyssnar säkert. Stefan Jakobssons tal. Ja, spela upp det. Ja, jag har kört det en gång. Men jag jo, tänkte... jag har lyssnat på det. Det var det bästa jag har hört någon gång. Vad bättre än Åkessons tal, va? Mycket. Jag var på Löfvenstaden. Ja, så, ja. Så det tycker jag att du ska spela upp, och Lennart trodde inte att det gick att lyssna på, så då blir han säkert förvånad. Jag kan köra ut det, jag hinner med det. Vi har ju halvtimme här nu klockan 18 Så det är 27 att det spela det. För det där tror jag att folk skulle tycka var att det var ett är tal att det var så bra. Ja, det var mycket bra. Verkligen. Det skulle varit, det skulle varit längre bara. Ja, men det, jag håller ju med om man länder ja. ifrågasatte att Det skulle ju ha ja, varit så mycket skrammel och buller från motdemonstranterna, men Nej. det lät ju perfekt. Man hörde lite grann i början då bara, hörde man lite grann. Jo, ja, men det lät ju perfekt. Ja, men han skulle ha hållit på kanske 45 minuter istället, istället för 27 bara. Det var lite för kort. Jo, men det var ju 27 jävligt bra minuter. Ja, det var otroligt bra. Det var ju bättre. Ja, det, det var absolut så. Så Det var ju, in, det var ju ja. ingenting om någon nazism eller rasism Nej. eller någonstans. Det, det var ju... Det, det ju, så därför tycker jag att det är jätteviktigt att Spela upp det där direkt hos EU nu Hur ska du rösta då? Jag ska rösta EU-valet menar du? Jag har slängt för redan här Jag ska inte, röst. jag ska inte rösta EU-valet Och i riksdagsvalet i SD Men kommunalt så blir det eventuellt Långsitterpartiet som ett lokalt parti I en av våra kommun Eller Ska vi rösta på svenska ja, då partiet? På ja. Ja. Ja, de finns inte här rösta ja, Du kan väl rösta på dem i alla fall Så får du min röst Ja, de kommer inte över till en mandat. De jävla... det, det spelar ingen roll om, man, om varje, varje röst på Svenskarnas parti eller efter, ser en markering för att det finns ett motstånd, åtminstone ju med övriga. Och därför tycker jag att du ska rösta i EU-valet. Alltså, det är ju självklart, du, måste, du kan väl lägga en röst på svenskarnas parti i EU-valet, för då räknas det åtminstone som en röst. Ja. <laughs> ju, jag, jag tror inte heller att de kommer in i EU-valet. Men istället för att inte rösta alls Då är det ju kul, man säga. det är mycket bättre att lägga en motståndsröst Ja, vi har ja, inte rönta Ja, egentligen ja. Jag har vi får verkligen säga att Stefan Jakobsson är en bra, bra talare här. Ja, ja, han är en suverän talare Fantastiskt bra Hur gammal är han? Ja, jag är 30 27 Ja, 27. 27 Ja, det hörs att han är lite barnsligt när han går upp lite grann och så Och börjar liksom Nästan lite skrika och sånt För det är det sämsta han kan göra För då springer snabba någon och gömmer ja. äh, sig alltså. Jag skulle komma ihåg att han är Han har ju Det var inte så länge som de tillträdepartierna på oss Cirka ett år kanske lite mer till och med Han har, han har framtiden för sig som en talare som ledare. Och han kommer att utvecklas I våld skulle jag säga ja. Så samtalen så, så, inte så Han tonar ner de där liksom, lite övertonerna För det skrämmer svenskar va Man ja. får inte vara för engagerad Och för hårt pågående va Då blir svenskar rädd Men det som var det bästa Var att han tog upp det här Med det ekonomiska systemet ja. Ja. För ja, det där skog När Robert Aschberg Hade ju sitt Radio 1 ja. Då hade han tre gånger Hade han med killar Som just pratade om det här om bankbluffen och de och sådana saker. Man kan kritisera Aspa för mycket men han, det var faktiskt frisinnat. Jag, jag ringde in också och också frågade det är lite chockerande som Jakobsson tog upp det här om att, eh, att våra pengar alltså, det trycks upp pengar i USA och Frankrike och Storbritannien. Alltså, de bara trycker upp pengar. Det är ungefär som Tyskland 1939. Ja, det är skrämmande. Ja, och så, så rinnes svenska kyrkan i kjuklopp och jag Det är liksom det här handlar ju om stora grejer, alltså när USAs riksbank, färre, så trycker upp pengar som de inte har täckning för, och de lånar pengar av de röda kommunisterna för att det, hålla upp konsumtionen, då kan man bli rädd. Ja. Och det var det, det som bra, bra, ja, alltså, ja det det som alltså, ja det var det ja det var det Sen ja det var det ja det var det ja det är fint. ja det var ja. hej, hej, hej. det som ja det var det ja det var där från Stockholm det han, han var, alltså var det som ja det var var det som ja det var det som var det som på det var var det det kan, det kan du bättre, jag, jag har äh, Åkessons tal då Som MP3 här Och kört ut det på webbraden också Det är 40 minuter långt på Långholmen Och det var, lite, det var väl ett 20-tal som blev gripen ja, ja, du, ja, du syftade på det Det hände ju förra lundan Ja, och, och tortshäringen blev gripen igen där Ja, men hon, hon borde ha lärt för någonting och har ju fortfarande inte betalat skålståndet. Därför att om de stör ett möte och inte lyder polisens order så att säga. Och då blir man gripen. Ska de grippna? Ja, till slut blir de gripen om de inte lämnar området och slutar störa. Alltså, då blir man gripen så till man, slut. För att börja, var det 50-tal med sex i minst störde mötet. Med bara annan som här VSU-tal eller Och... och Sen, vad var det? Jag skrev om den här ja. på, på ja. www.karkstrypan.blogspot.com Som är ja. en av mina tre bloggar som jag har på nätet. Det var på, det ja. tog jag tog upp ja. det här med Jimmy Åkesson som ja. 25-läkter i sammanvändning. Ja. Så tog jag också upp det här med ja, att det var ett antal vänsterextremister som blev begrepta faktiskt. Eh, I söndags när jag läste om det senast då, så var det 25 eller 24 vänsterextremister som satt Anhålla till och med, förhållsamt ja. motstånd emot, emot, emot eller hur? Och mot ja. ohörsamhet emot och Ja just då, gör man motstånd så blir det mot, vo, eh, mot, motstånd va? Håll mot tjänsteman Ja ah, jo, det blir det så men sen andra är, jag måste säga, att ja. de hade lärt sig någonting i alla fall. Eller hade, jag tycker de hade tagit in på fantasin där, för de kastade inga stenar i alla fall. Jag ska berätta en otäck sak jag läste om. Det var Södertörnspolisen som fick besked att det var en grupp ungdomar som kastade sten. Och den här polisen var en kvinnlig polis då. Och det man, ja. ser, man ser hennes hand. och Alltså då kommer dit med fler patruller och ser de här grabbarna som samlar på sig stenar. Hon rusar fram till en kille för att stoppa honom då. Hon är alltså en meter ifrån honom. Han slänger en sten mot den här kvinnliga polisen. Den väger sex kilo. Stenen väger... Vad sätter tårda personen som kastar den här stenen och tankeverksamheten överhuvudtaget. Man, man ser bilden då på poliskvinnans mm. polis, kvinnans hand och där är alltså, det är alltså blod och det, det, det. hon sätter upp händerna för att skydda sitt ansikte så annars hade ju stenen träffat henne i, i huvudet eller, förstår du? Det blir ännu värre ja. va? Det, hon, ja, hon, hon, alltså, de här personerna har ju då en total Ki miss, äh, inte alls respekt för Killen springer iväg och efter en språngmarsch kan hon äh, stoppa honom och gripa honom och sånt. Och hon blir alltså skadad i ena handen. Och det kommer naturligtvis att lekas men hon fick en arbetsskada i alla fall. Alltså skrubbsår, lite lätt blodigt då. Hade hon inte satt upp händerna och skyddat sig då hade hon ju fått en sten liksom i huvudet ansiktet. Och blev skadad ännu värre helt enkelt. Ja. alltså och så heter det att det är de så kallade nazisterna som är hotet mot demokrati, jag tycker det visar precis på motsats, ja. det är inte alls den sidan, eller att det är så att den nationella rörelsen som är hotet mot demokratin, utan det är den vänstersidan, och främst då den där som kallas den autonoma vänstern eller den vänster, extrema vänster. det är dom de som är ett hot mot demokratin, det är dom de som, som beter sig som Ja, man skulle kunna nog säga Att de skulle platsas som lägevakter i Auschwitz Kommer du Kommer att komma ut här nu på Stockholms Vi kommer att komma ut nu klockan 18 till 18.30 På Stockholms närradio Och därför kör vi lite musik nu Så du får hålla lite lugn en liten stund Så bjuder jag på lite Margareta Kjellberg här ni en som dansar som en ängel och tar så långa skutt Men vill ni se mig flyga Åh, i valsen syra ring Så koksar på Gud. mig riktigt det kostar ingenting Här är dansa Anders med flykorna i ring I valsen han dem svingar så lätt som ingenting Ja Anders han kan dansa från natt till ljusam dag om arbete det gäller kan man också ta ett tag. La la la la la la la la la la la la la la la la med la la så följer hon i valsen, så vacker hon i neg, Men Stina var hans en i Andersvann och steg i ving och kör i Sörmland, sen gammalt varit tid. Att glädjen den ska trivas i långa när Men rita inte Anders han hiss klä som arg. i ving och var bocke han kan slåss liksom en varg da -da -da -da -da -da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 Det var lite tyst och så vi musiken. Det första som man gjorde så frågade han om man älskar inna lever ännu. Ja, din älskar inna lever och hon mår ganska bra. hon firar sitt bröllop idag. Han är rider lite påkare som små påbräts på vill. Uh, vi är ute på Stockholms närradio också nu, samsändning med Sverigekanalen då ja Nu ska vi se om det här Jag uh, ska koppla om här, vänta uh, Det här är kulturfredningen Gjallarhornet Sverige vaknar Ansvarig utgivare Gunnar Andersson Vi har den 3 maj 2014 Gjallarhornet Sverige vaknar varje lördag 18-18.30 på Stockholms närradio Kulturföreningen Gjallarhornet Box 42021-126-12 i Stockholm. Box 42021-126-12 i Stockholm. Plusjudikontot är 634-252-1. 634-252-1. Karpstypen är på Skype. här. Vi har kommit överens om att på den här halvtimmen så ska vi bjuda på en väldigt fin sak. Nämligen tal från Jönköping första maj med Stefan Jakobsson och Svenskarnas parti. 27 minuter långt och uh, vi har ju bara en halvtimme här nu istället för en halvtimme så att, uh, jag kör igång det här talet alltså. det är Stefan Jakobsson, första maj Jönköping och Svenskarnas parti och Jag ska jag lyssnarna, mycket nöje Ja, kommer här börja med att beklaga förseningen för att ta hand om våran skadade kamrat som uh, polisen var så vänliga att ta hand om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 som har försvarat den svenska fanan På grund av massmedias hetser och lögner Mot oss nationalister Jag tycker att vi ger samtliga våra funktionärer nu, nu Samtliga jo. som har försvarat de blågula färgerna idag Vi får alldeles tyst nu Allt hörs vet vad du, du säger i mikrofonen Som säkert de alla flesta av er känner till Så utmanade jag för en tid sedan Mona Salin på en öppen debatt här På Västra torget Men Hon ville tyvärr inte ta debatten Men jag har goda nyheter, jag har riktigt goda nyheter Mona Salin, hon har ändrat sig Hon kommer till Västra torget idag förstår ni Nu tar han upp mig en sopsäck en pappdok. Ja, papp, en pappdok. Papp, ja. ja. Hon är ganska, ganska tystlåten Mona. Ja vad konstigt. Vet jag Mona. <laughs> egentligen är vi ganska bra kompisar. <laughs> men. Det är det kul det här. Jag vet inte hur mycket blatt det blir faktiskt. För att. Hon brukar vara ganska tystlåten. <laughs> jag men hon säger att hon vill prata om vi pratar om. Eh, demokratins värden. Och, och sådär. Och hon vill inte stå i motsagd men. Det är egentligen är det ju så att det är jag som inte blir motsatt för att Mona hon är alltid så tyst. Ganska froma av sig. Eller vad säger du Mona? Det är en fin samling att ha framför oss här idag. Och om du tittar upp här borta så har, vi, har du dina vänner där. De står där och vinkar åt dig. När vi, ger, vi ger Mona en varm applåd så ska vi låta hon återgå till sosterfirandet som är här borta.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 Som vill se ett suveränt Sverige. Som vill se ett Sverige utan EUs överstatlighet. Samtidigt så står man och värnar om andra länders egna suveränitet. Samtidigt så låter man svenskarna ruttla under byråkraterna. Mycket bra, mycket bra. Rent konkret så innebär det. Mm. Ursäkta.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 och privata aktörer. För banksystemet i Sverige. Ja, buan ni där borta. Ni vill, vill ha ett system där har skuldsätts. Era jävla hycklare. Det är inte oerhört att han sår och Jag har sett åren Ja, det var sen. Du hör bra va? Ja, han lyssnar och djuter. Jag kopplar bort dig. Banksystemet så att går ut. Ut. som Sverige. De flesta av världens länder använder sig idag. Och kallas för Fractional Reserve Banking.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 inte tillåts profitera på bedrägerier. Och det svenska åter kan födas som fria män och kvinnor. Mina vänner, detta är vår vision. Gärdehornet äh, Sverige vaknar här den 3 maj 2014. Tal äh, 1 maj, Jönköping, Stefan Jakobsson, Svenskarnas parti. Och det är cirka 2 minuter och 20 sekunder, 15 sekunder kvar. Vi hinner alltså inte riktigt med detta. Karpstipan är med. Ja, jag, jag hittar en funktion här så jag kan blockera så att inte du går ut i sändningen Men du hör i alla fall vad, vad som pågår Vi hann inte riktigt med där, det fattades lite drygt två minuter Vi lämnar nu Stockholms närråde klockan äh, Vänta lite Vi lämnar nu Stockholms närråde klockan 18.30 här Det var alltså Gällarhornet Sverige var den 3 maj 2014 Vi sände varje lördag 18 till 18.30 Besök oss på internet då Gällarhornet.tk vi har vi bra dygnet runt, sverigekanalen.tk också. Vi har fyra kanaler dygnet runt alltså. Och eh, vi hittar på någonting här nu. Huldas Karin kanske, Margreta Kjellberg. Vi är strax borta från sändningen på Stockholms då. För till mormors kök Och där stod hundas skar in och sjunger och byker I städtebackens skrök, vilken rök, vilken rök Rök upp i berga och ner över fjorden Och runt om hela stuga och ut efter jorden Och hönorna och toppen de kaplar och flyr Ja det var ändå hemskt vad det virblar Koda lilla Karin, nu har du att göra Jag här ska bli rentes, jag ger mig å Så nu får en Ella och koka och röra Och gia ja, lilla Karin, säg vart reser du då? Titta på röken och se vart han drar sig Den röken lilla flicka, han virvlar och har sig Nu såg han upp i berga och nu i en blink Och en stättebrygga bär är ner till handelsmanns Han drar sig till Malmö han går över strömmen Jag lättade det slutar på Kärringen nej aldrig i livet nej aldrig drömmen i alla fall så jorda att tonar ner Vi är borta från Stockholms närradio här så vi ligger nu bara på Sverigekanalen eh äh, här nu den 3 maj 2014 ansvarig utgivare Gunnar Andersson och äh, jag körde på Sverigekanalen, körde jag talet och nu har vi kört ut en halvtimme på so Stockholmsnära och vi hann inte riktigt med där det fattades två minuter, men alltså visst var det bra tal va? Ja, alltså jag tror att uh, det, det som var viktigast i talet eller kom med så att säga, och återigen Stefan, uh, jag stod fast vid det och så ja, jag har ja, hört flera tal ja. med SFP-parti partiledare och att, <skratt> som jag sa han har framtiden <skratt> för sig helt klart man kommer kommer ihåg att det Däremot tyckte jag var inte om att han sa helvetet och sådär var soligt Han var ju liksom Han brann för torren då, ah. då kan det handla om Sådana saker ja, Det får han tänka på sig att det inte svära Men, men, men, ja, men, men ah. andra sidan så, ah. han, han var väldigt väldigt slagkraftig I ah. det han sa Och jag tycker precis som Kanta här att han tog upp det här Med ah. den ekonomiska biten Tycker jag var väldigt intressant Han tog upp och sen så gillar jag verkligen det här, den här lilla käggan, eller vad man ska säga, som man riktar emot målaseriet, Sarina här med pappfiguren. Som jag sa i, i, i början utav när jag kom med ikväll här att. Eh det var en viss likhet mellan det som är Björke som den där den som är Björke som skulle röra över till Stefan Löfberg det var ganska lika jag gillar ju sådana där när man lägger in lite, sådär, lite humor och så precis som Stefan Jakobsson Jag är helt övertygad om att han vann väldigt väldigt mycket på just det grej men också naturligtvis sakligheten i talet självklart det är ju så att äh, svenska svenskarnas parti är ju mer, mer radikala än SD men om du känner till har du sett de här klistermärkena som ST hade redan i slutet på 80-talet? Man varnade för samlag med negre det stod det alltså. Ja. Uh, SCP, vad, vad jag vet så är det så att SCP skickar ju alltid in, eller de, när man ska producera så skickar man alltid all in här. Man har gjort så ett år i alla fall ja. till just distriktskanser och kollat så att det var okej okay att man skrev det här på Kristmäktiga och ja. fick man godkänna det då, då, då satte man in och under Kristmäktiga och, ja, ja, ja, ja. och uh, en grej ja, som jag var. Och det är väldigt bra att göra på det här viset oavsett vilken typ av det är får, vilket partiorganisation så tycker jag det är bra att göra på det viset för då har man också förvissat sig om att man inte har begått något brott när mm. man sätter upp dem här jag besökte en typograf en gång i Södertälje jag vill inte säga hans namn men han, eh, han hade hållit på sedan ja, 60, 60, 70, 80-talet och eh, haft tryckerier och sånt, de brände ju ner i tryckeriet i England då men ja. alltså där kan du snacka om klistermärken alltså, det, var, det var original va var det inte han Hickok eller någonting sånt han hette va? Nils Mandel hette han ja jag tänkte på en uh, engelsman, Anthony Hick och Alan och liknande. Han hette som hade det. Är ett utav det var världens största nationella ja, tryckerier. Det var precis där fokuserades bästa som det på ja. nationalism. Också. Det fanns klistermärken med svastika, kältekors och -runer, och Det var på ungerska, tyska, polska, ja det var, det var alla möjliga och. Uh, de grövsta liksom Det var liksom 6 sex, ja. sex miljoner judar på tyska liksom Och och var, ja. Alltså extrema Och så stod det wide power vet du, Med hakors och... Det, och, var, och det, det, det var... har ju att göra med vilket land man befinner sig i också. Som till exempel England Och speciellt USA är det ju tillåtet att göra sådana och, och, Speciellt i de gamla östnadsländerna Men äh, inte i Sverige och urras liksom Utan Norden heller, vad Jag vet. Ska jag berätta en, en grej här Om det var på 90-talet i Stockholm Jag åkte ju tunnelbana vet du då någon gång i början på ja. 90-talet så började dyka upp så här, klistermärken i Stockholms tunnelbana som på, på, på engelska då med hakkors så stod det White Power så. Här, jag tog bort en sånt där klistermärke med, med hakkors så stod det White Power då. Och så tog jag, ja. håll, jag tog bort alltså. Då säger det, då säger det en kärling så att nazist sa hon till mig. Ja men, då, så här, men jag tog bort... Du tog bort det. Jag tog bort märket sa jag. Jag Och så sa hon och att... Och trodde du att du satte uppåt kanske? Ja, oh, ja. Oh. Men alltså, talet var 27 minuter och jag tycker att han skulle ha hållit på kanske 45 minuter och kommit in på, på fler ämnen men det var lite för kort. Det var, det var enda kritiken jag har. Det var lite för kort. Ja. Det var skulle ha varit längre. Absolut. <laughs> och det de här svord uh, svordomarna måste bort. Ja, uh, jag har ja, en annan sak uh. det här med talet. Jag, jag skulle nog med respekt för Stefan Jakobsson, jag tycker han är en bra ledare för sitt parti. Ja. Som jag sa förut att jag drar en jämförelse mellan honom och Jimmy Åkesson ja. Båda två dessa äh, Människor är <gör> bra Och respektivande ledare För sina partier om Stefan, ja, klart, De om har väldigt mycket gemensam på om den punkten Om, den om fall. Stefan är 30 kanske, vad är, är Åkesson då? Han är väl också runt 34 hans... tror jag ah, ah. Ja, ja jag undrar inte Stefan Jakobsson. jag Kanske är ett riktigt 30 till och med uh, Ja, men ja du, han, han är, som jag sa Han är en väldigt bra talare och, och, Men han var framtiden för sig Precis som Jimmy Åkesson sa har. och jag tror att det är också lite grann som skräver de andra politiskt korrekta partierna eh, oavsett vad man tycker om Sverigedemokraterna så kan till och med även vissa nationalister och rena nationalister tycka att Jimmy Åkesson är Sveriges bästa politiker Det kan man diskutera vad man är emot men det säger en del om när även nationalssocialister och oljanationella tycker det jag, jag filmar ju då Klar, Anders, Klarström, Anders Klarström nationaldagen 1990 i tror jag det var på Normans torg. Va? Ja, filmen kan jag inte hitta men den finns någonstans på video. Vänta. Solen, ja. solen sken, inga motdemonstranter. Och eh, många av ungdomarna där var helt enkelt skinnhälsosvett råva. Och de ja. sa ST:s soldis sitt material och och sånt. Ingen var full, ingen heilade, ingen skämde ut sig. Och de här grabbarna var helt skötsamma och fina alltså, helt enkelt. ja ja men det är ju det att, visst, Skinners kanske, Skinners har sin egen rörelse rörelseidål och fortsätter att ha det, och Det är ju också så här att, vad heter det, känner, känner jag, jag själv som en gammal skinnskall, står ju någonstans mitt emellan det hela, jag tycker att de Skinnerrörelsen ska ha sin, sin rörelse också Uh, men jag förstår ju de rörelserna som alltså, tar avstånd från skrivandet. Känner, känner du till, jag tror på 60-talet som det började, på Jamaica helt enkelt. Och uh, det var grabbar som var svarta som rakade skallen på Jamaica, vet Och klädde ja, sig. Nej, det, det är ju så här att. Men hade de kängor på oss också då? Det, det kom ju alltså från Jamaica från början. Men hur. Nej, gjorde de inte? Inte det? Nej. Men däremot så är den bland utav jamaikonsk arbetarklass och engelsk arbetarklass det det fanns influenser från de så kallade roadboys i Jamaica Men den var i England i, sl i slutet av 60-talet så skrev och så verkligen startade Den det här ska, ska hörde du ska musiken vad är det? Ska? <sighs> vad ska man säga, lite enkelt uttryck kan man bara säga att det är, Även om det är, med säga att det är lite föregångare till oj Man kan säga att det är enkelt uttryck. Kan man kan säga att det är OJ med influenser lite Lite, ja. lite reggae, va? va? Vad heter den här gruppen som gjorde Our House? Vad heter de som var så populära? Madness, ja. Ja, ja. Just det är, det är ju ren ska. Men sen så har de gjort en del... Till exempel den här låten Our House, ja, som ja. så Det är ju en, en ska -låt, fast med, man kan ju inte jämföra med till exempel man Manners slår Skinhead eller, eller, eller Skinhead Girl eller den här My, Boy, eller My Girl Lollipop en kammer som de har gjort på Milli Vanilles slått från 60-talet My Boy Lollipop tror jag. heter uh, du kan söka efter den på Youtube jag kan rekommendera den om man gillar ja. lite sån musik kanske, men det är inte jag som förtjust i skor men jag kan säga att <coughs> det finns ju en del blå skål, du har talat hört talas om Pet Peter Punk han avledde efter en arbetsplatsolycka men uh... Jag, jag var ju hemma hos honom en gång där på 90-talet i Uppsala Och, och ja. eh, han, han bjöd på sill och då Och han samlade ju på musik alltså Du kan ju snacka om musik Han hade ju ett rum bara med vinyler vet du. Ja, ja Ett helt eh, rum Jo, du såg det vid ett annat avsnitt där Ja, det är jag, jag var ju förresten faktiskt på för, en rejäl spelning Det var därför jag inte kunde vara med den, Han sålde ju också material Han eh, var ju på en rum Pe som ett <coughs> Peter Andersson sålde ju också material Alltså filmer och, och så vet du ja Ja, ja, det har vi... han betydde väldigt mycket för både punk och och oi i Sverige jag har, jag... Ja. jag har ganska många VHS-musikvideos eh, eh, med så att säga Screwdriver och sånt från 80-talet och sånt och även in på 90-talet där så på på VHS ligger. Ja. Det, ska, det kan man ju överföra med till dator om man vill, alltså med kablar. Ja, det går väl att överföra ja, VHS ja. till DVD också, om man tar helt fel, Ja, det, det, det är nån sån där. Att, att, jo, det, jo, det går, det går. Man får köpa en liten grej med, och koppla in på nåt vis, vet, bakom datorn där, och så får man över på nåt vis. Vet, det går till, man. Ja, det går. Och jag fick en <coughs> liten lektion av en kompis som gick på en fest, men tyvärr så glömde det bort hur man skulle göra. För att jag hade, hade en massa ja. olika typer av, av videos på VHS som jag ville för, överföra till DVD. Det var en vägde med musik så mycket ja, oi Mm. och ju en del ja lite skurda och så vidare och det hade jag tänkt att överföra bara någon andra så blir det aldrig av tyvärr. När kommer... bort det jag skulle göra om vi tappade på kontakt, var Det var aldrig inte långt efteråt. efter Men det, det kommer tule sista plattorna den 15 låtar. Det blir aldrig klar. Han är drabbas av skrivkrampet upp eller heter han vad heter killen där så han är väl, jag tror, antingen så är det Janne Törnblom som skriver låtar Ja, ja, till ja. också, eller Uffe Hansson Jag vet inte, men, ett... men Uffe Hansson brukar ju vara talsman förut av Tural Men de har ju sidoprojekt också va? De, de har ja, ju... det är ett rent uh, Psycho Så heter... de har inte lagt... musiken är ju inte nedlagd i alla fall så att säga Men den här sista platta med femta låtar liksom det, det, det, det, den, den, tar, den tar tid Det är 30 år jag har krigit där det är två år försenad nu va? Nästan ja men, ja men de släppte plattan 30-åriga kriget Det däremot så skulle men... de komma Eller Jo men alltså nu ska det komma en sista skiva med 15 låtar Som de jobbar på Vad men... Heter? Ja men alltså han har ju fått skrivkrampet Han ja, får ju inte fram Har du aningå vad plattan heter? Nej ja, Vad plattan ska heta? Men det var, något, det var något konstigt projekt som hette någonting med Sleip eller Svittjol som var på gång också med olika musiker. Men det var lite hemligt sådär, halvhemligt projekt. Men alltså musiken är ju inte nedlagd i alla fall. De, de, de, de har ju inte lagt ner musiken i alla fall, även om ska säga, ultimatum nej, det. säga det har de ju inte gjort. Svithjol var ju förresten ett, ett frihetsrocksband som uh -huh. stortade på uh -huh. en person som hette Matti Sundqvist som var sångare i Svastika. Ja. Uh -huh. Men sen, ja, det för, bandet försvann också Inte minst helt jag kan, jag, så, ja. jag kan tipsa om du går in på en amerikansk eh, Sida, han skulle skicka skivor till mig Den där Steve där men alltså Arianradio.com, känner du till dem? Arian jag, har det, jag, jag har varit inne på och oerhört Det är bara ja. musik som spelas där, om jag minns och det står också att även om det är grova texter där så är de tillåtna enligt den amerikanska grundlagen. Alltså, den amerikanska grundlagen alltså, det, det, där får man ja, sjunga både en ena och andra, så att andra om både judar och, och svarta och, har du sett de här, här är, Har, sett, har du sett, varit inne på det, för det jag som ja, Har du sett här, de här? Har du sett, och, har du sett på Youtube när det är svarta killar som drar, så att säga, inte neger skämt utan nyerjokes niger heter det. Va? Och sitter och skrattar. När man liksom skämtar om svarta. Det är så alltså svarta som drar. Jo, eh, men det är, det är lite absurd. Det är okay kan, att, kan, att svarta människor skämtar med varandra och sådana grejer. Men om det är vit, vita människor som är svarta det är helt plötsligt rasistiskt. Det är, det är ju lika. Det är ju lika rasistiskt åt båda hållen. På andra sidan så är det så att det kan ju inte vara rasistiskt om två som från samma folk du skämtar om en sak. Borde det borde ju inte vara rasistiskt om, om en vit person ett med försjon skojabensvaktkännligt. Typ. Jag ska berätta en kul grej jag kommer ihåg från mars. Det, det är lika rasistiskt som en svart som skojar med vit då. Jag åkte buss en gång i marsdag och det kliver in ett ungdomsgäng med svarta killar med militärkläder alltså sån här kamouflagebyxor och sånt då. och ja just det, det sitter, jag sitter med en svart kille i bussen och så kommer hans polare in så att säga och de är militär, militärkläder ja, hårda gubbar alltså svarta ki, ki, ungdomar. Då säger han så här vad fan gör ni här? Ska ni inte vara i djung djungeln, sa han. Alltså, ja, det är... äh, jag förstår det bättre. Det värsta var att killen bredvid mig tände en cigarett och började röka i bussen. då, så att, Och ingen vågade ju säga till. Va? Ingen vågade ju säga till. Det som att ta bort ciggarna, alltså. du får inte röka på den här bussen. Jag var tvungen att flytta på mig. Men. men han sa alltså till sina poler: Vad fan gör ni här? Ni ska väl vara i djungeln? Ja. Hade jag sagt så till de grabbarna Då hade jag ju liksom blivit misshandlad Och så vidare ja, Men han liksom, det var nog skämt på något vis här. Ska ni inte vara i ungen? Ja, Jo ja, men jag tycker faktiskt att man ska kunna skämta Om precis vad som helst egentligen och, Men som jag sa förut Vi var inne på det med yttrandefrihet tidigare i, i, Under kvällens avsnitt och, ja. Så precis som jag säger där, att total, alltså, det, det här med alltså Det här det är. Alltså det finns alltid människor som kommer att, att ta illa upp oavsett vad som sägs och när det sägs och jag brukar hårdare hela säga så att man vill man vara säker på att det inte tar illa upp, då kan man inte skriva någonting alls, man kan aldrig säga någonting alls, man ska enbart kripa käft och inte ha, kunna skriva, man ska vara en alfabet helt enkelt, men jag, samtidigt skulle inte jag vilja leva i ett land där alla människor har analfabeter. Om invandrare till exempel söker jobb och inte får ja, något jobb... Men, ja, men du Ska de anmäla liksom och säga att jag fick inte det jobbet för att jag, jag heter Mohammed och diskrimineringsmannen och... Ja, de som kömer det. Ja, de kömer det. där så får de det igenom då. Det är ju skandal. Till exempel till exempel så här. Dörvakten är själv invandrare och han slänger ut andra bråkstakar som är invandrare. Då anmäler de honom för att han kallade mig för neger till exempel. Ja, men det finns ju invandrare som... De här, de här gängen, de dödar ju varandra till och med nu i Göteborg. Du, du känner ju till Göteborgs förorter där. Godtack, vill... jag har varit där. Det är ingen vidare syn om vi finner oss där helt allmänt. Jag tycker faktiskt att det är ett sånt här... Inte för att säga något dumt i hör, men jag tycker faktiskt att uh, det är lite sarkastiskt ut att, att bergskön till exempel skulle saneras. Är det ett uh, krim kriminellt. Är det sarkastiskt, kan man komma ihåg när man lyssnar? De här bråk bråken mellan de här gängen, alltså det är, väl, det är väl, är det bara invandrargäng eller Finns det, finns det svenska ungdomar i de här gängen också? Det, det, det finns nämligen så att ibland kan det vara blandade gäng. Men jag tror att det är olika invandrargäng. Uh. Är det inte så? Om man ska. Och det är nog ganska blandade gäng så att säga. Men det är, man kan säga det är ju att det är inte bara eh, invandrare som till exempel är muslimska världen och, och andra icke-vita delar av världen heller. Utan det är ju så kallade, jag brukar kalla det, finns någonting som heter wiggers om du känner till det. Ja. Ja, det är ju då personer som... Alltså är vita man försöker bli Jaha, ja, där just det ja, så De men, klärs jag, eller, eller, så att det är personer som är väldigt osäkra De hoppar från den ena sidan till den andra De nu lyssnar på rapmusik och Ja, jag känner en sån kille talk. Keppsenbock, kap keppsenbock Han hoppade mellan att vara Entnes skinhead ja. Och att att lästa några, kanske en längre tid sedan framgenom Så blev han hitpoppar och, och rödig som det heter Ja, för ibland så är det nämligen brå han, han tillbaka i, i den, i den, ja. så Han visste inte vart han stod någonstans Ibland jag vet nu då, Så har han, så har han faktiskt blivit hiphoppar Och, och, och liksom, en den bra jag grann skull på ett vis För han hittat sin Han ska inte vara Entnes, han ska inte vara skinhead heller det är inte hans grej alls. Jag tycker det är förskräckligt att eh, Sveriges Radios program 3 kör så mycket hiphop. Alltså det är hemsk musik. Det ska vi inte ha i Sverige överhuvudtaget. Det är vidigt alltså. Uh, ja, absolut. absolut. Men det, det är ju ingen musik, hiphop egentligen. Jag brukar säga så här lite skämsamt, att det är lite skömsat ut att hiphop det är ju av Avdankar eller stå upp som, som uh, liksom försöker, försöker prata till, till någon sorts trummaskiner som fick ha ont och i typ 10 minuter efter att komma ut på marken och där och jag, där, där finns ganska grova texter va? Kan det vara ja, så? Ja, Men inte som Sveriges Radio kör de, uh, vilket... ja, det är redan Det ju en låt uh, som uh, där propagerad för mord på i New slut utav allt mord och mord men man uh, missunder. Ja. Man skulle stå i New gul och blå och det var ju då den här uh. så kallade då musiken då uh, uh. Jason Timbuctu Diary uh. eller vad sa du faktiskt Diary Diary eller vad kunde allt nu men har du hört på eller jag brukar säga fel jag brukar säga diarevel låter mycket bättre. Om du hör på på på Ramel och Vänke Myre från 1969 en låt som heter jag diggar dig, det är ju alltså de, de ryt rytmer med diarré ord. Diggar dig jag diggar dig, jag diggar dig dig digg, digg. det är ju rytt ja. med orden va. Så att det är ja. ju de, det är ju ingen nyhet egentligen. Den, den, den, att, att leka med orden är rytmiskt alltså det är ju gammalt egentligen. Uh, ja jag visste det Ja vad det heter ju inte rapping alltså. Eller vad är det för skillnad mellan rapmusik och hiphop egentligen det är liksom Ingen. Rap och hiphop. Det viss skillnad, annars skulle det inte heta rap. Och jag skulle det inte vilja hiphop. Vill man ta till det? Som kan man säga att det är rapmusik. Du ska inte rapa i radio så jag tänker inte göra det heller. eller vad det? Heter. Men, nej, i alla fall, nej men det är ju viss skillnad där skillnad är det ju. Men skillnaden är ganska hårfin men Det är för svårt att skilja dem Vad är det för texter egentligen som, som man skulle översätta De här, för det är väl mest på engelska alltså. vad, vad handlar det om? Texterna i de här svarta grupperna Alltså en del, en del Påstår att, att hiphop och rapp Håll lite immensamt med punk Och, och att måla alla, Gatans musik Och jag förstår lik liknelsen Även om jag inte håller med eh, det handlar om att vara ung, hur, många år hur det är att vara ung är, och ha ont pengar och så vidare. När man träffas och gör saker och ting och... Ja, har kul och försöker leva och må bättre trots att man inte mår sig en bra i ja. På andra sidan så är det enorma skillnader mellan till exempel ojmusik och, och hip-hop Det är som att jämföra hårdrock och, och synt. Finns det en anti-vit äh, anti budskap alltså, mot vita? så här, White bitch... Ja, äh, det finns ju hiphop på grupper som kör antivittbutskap, Allt, absolut visst finns det. Det är mycket fula ord så att säga, grovt. Ja, ja det... Det, här, det, det var ju förresten en, en låt med ett sådant hiphopband, jag kommer inte ihåg vad de hette men den låten blev väldigt, väldigt omtalad och... och och anklagad för att köra med gråtförtal. Och, och jag förstår de personer som, som anklagar de här som har gjort låten. För låter hette Alla som inte dansar Våldtäktsmän, hette låten. Jag tänkte på den här gruppen som sjöng den här jullåten, om ju, Mera Jul, där är det rätt bra. Äh, mera Jul, eller? Ja, just det heter gruppen. Ja, just det. Nu fin är det Jul igen. Finns de kvar? Äh, de nej, det var länge. Många år sedan de glömde ner. Men de var Men, rätt, äh, de. Var rätt. Mera de var, de var han som just just, ja. det. Han på just den låten alltså men, men vad säger om de den gruppen där? just det heter de Ja äh, om man avskyr hiphop och rap så kan jag säga att just den låten nu eller Julian är faktiskt väldigt kul och lite små drönk så Vad gör de för mer för låtar då Ja, Red har de gjort en låt. Det var en av de första låten de slog igenom, jag tror. Sen var de en massa annan. Jag har varit våren Har Hörru, var det inte en punkgrupp en gång som gjorde en låt som hette Moderat likvidation? Nej, men däremot så heter gruppen nu. Ja, de he grupper heter så ja. Grupper hette det. Det började mot så gjorde man det låtarna. De var ganska populära bland bland vänstern. Jag jag, jag, fortfarande. jag åkte Ja, det komposter som var punkar och till som älskade jag, dem. Jag, jag hörde på några få låtar typ inte av så var bra men det var jag de. Jag åkte buss en gång ute på eh, jag bodde på landsbygden vet du, utanför Uppsala vet du. så kliver det på. Jag hade så här en jacka med svensk flagga. vet du, där så så kliver det på såna här jänner var snälla punkare så alltså, det var inga farliga men alltså, de var ganska fulla och mycket öl och så måste de ut och pissa, vet du? bussar. Ja. ja, de måste, de måste. Ja. Och så sa, då sa föransen, har ni pissat färdigt nu, liksom. Och ingen, ingen sa någonting om att jag hade sån här en svensk flagga på min jacka, så att, det, liksom, det finns ju olika typer av punkare. Ja, visst och det, det, det. Men de fölla var dem i alla fall, och de såg, liksom, de hade liksom hår i stor rakt upp, sån här moikant, du vet, du vet. Ja, det är ju att säga att bara för att man är punker så behöver man inte ha mojkånförsyn. Det, det är upp till. Jag har ju varit punker i gång i tid själv. Jag, jag, jag såg inte alls. Han hade inte mojkånförsyn överhuvudtaget. Men hon såg jag väl ut som en korsning mellan Raggar och Ramon Stigar. Ska, ska veta en rolig sak? Det finns en bild på Peter Punk när han bär en konstig slags kjol. Ja, Och så, ja, lyf där, ja. Och så lyfter han på kjolen han hade han ingen kalsong så hela hans stora... Heck vet du syns då. Uh, Dåns skolan är ju skotsk kil. Ja ja. Allt något alltså, alltså liknande. Allt något. Nej, det är, fel. det är en del av uh, en typ av, av byxor som kanske uh, Bondage-byxor. Ja, det är Pe en typ av byxor som punkare brukar använda. Peter och en har en sån där ja. kiltaktig. grej till. Så jag tror det var det som du såg. Eller Peter Andersson då. Han hade en sån här frisyr, vet du som spretar rakt upp. Vad kallas det? Moikanfrill eller hur det heter? Ja. Hur, ja, hur, hur mycket han får, liksom att det spretar åt olika håll där uppe på skallen. Och i olika färger. och Ja, eller ju kör ju med mycket sån här... Eh... Han är inte bara smörj utan är någon typ av fri och så sådana här En kapustillvä som, som är punkare för övrigt. Han, han ser ja. ju alltid ut med en viss hög han Han har raka på sina jämnt och så mitt upp på skalbilden så har han en kork. Han har en tuppkant som är, jag tror den är säkert, säker. Jag överdriver inte om jag säger att den är en meter hög nästan. Ja. Nej, den är fruktansvärt högt, Jag har aldrig jag har ja, sett ja. någon ofta så hög tuppkant. Ingen som jag känner var. Och jag frågar på skämtet då, hur, hur gör du så då? Uh -huh. Ja, då ser han ju mycket bättre ut och jag råkar sen och håller ut dem Det, men det är klart att när det är skoget håller ut i så hur länge som helst. Det konstiga med Peter Andersson är att han var ju tämligen uh, fet så att säga. Han var ju kraftigt byggd. Ja, han men, dog av en, uh, en. Han dog av en. Tillfallet i jorden. Nej, men han hade ju. Han var ju o, vänta nu, han borde ju i uppsala. Ja, han. han, han, han eller hjärtan, Vänta nu. Ja, eh. Han bodde i Uppsala Och, och vänta Han jobbade i Stockholms som byggnadsarbetare Och han ramlade ner från en byggställning Och fick en och, och, och, och, och sen på natten så fick han ju blodförgiftning I foten Vad va, va, va, va, har du hört den här uppgiften Om att han fick en hjärt Nej det jag från väldigt säker källa, Kan jag säga Nej men han Jag var bestämt ifrån en av hans närmaste Och Man, jag vet att han har pratat Med, med uh, Familjemedlemmar som säger att också. Så jag har nog, äh, anser nog att de är lite säkra Nej, men han fick en blodförgiftning. Han, han skadade sig på sin arbetsplats på, som byggnadsarbetare och fick en blodförgiftning i foten. Nej, och, och, men då, då, då, då, du blandade ihop på dem med en annan person. Aj. Jag vet precis henne du blandade ihop honom med också. Asså? Pike, Pike, en gammal skinskaller från Stockholm som var godvärm med Peter aha Det är honom du blandade ihop ja Jaha. För han, han, är, han är görkänd för just den grejen som du nämnde nu. Han, han, han råkar ut för precis det som du säger. Jaha. Ja. Blod. Jag träffade Blod. faktiskt Park på... Ja, han har På han Kugnes bara... Kugnesfestivalen förra året så träffade jag honom. Han har bara ett ben Ja, det har han. Och då fick jag se att han hade, Jag sa ett till vet att det här är många som har dig om det. Och det är inte svår du är, Men ja. hur det är med det egentligen med det här? Det är din benolycka. Så. För ja. Ja. en del som... Jag pratade med och jag sa till att en del har hört säger att, att de har blivit knivhuggen och sådär. Aha, aha. Och en del har bra och så sa han nej nej nej det är bullshit. Så han, det var inte alls som knivar var såg utan det, det var precis det du sa nu. Aha. Att det var en, en, en arbetsorik. Var det, det, det hans? du har blandat ihop de här två. Men vänta nu, vänta nu. Håll, håll, håll, vänta. Peter Punk fick, vad sa du? Eh, Peter Punk dog av en hjärtattack eller hjärtinfarkt. Varför det? Jag säger så, här, så, här, så här, Varför? Var respekt för Peter Punk. Jag skrev för i övrigt ett blogglägg till hans minne som heter In Man, Morian Peter Punk Andersson. Fick han hjärtinfarkt? Ja, det fick han. Eller han dog han av en hjärtinfarkt eller hjärtattack. Men jag tror det hade en del att göra med vad han åt. Han var ju ganska stor i kroppsbygd. Ja, ja. han hade väldigt dålig kondition och så vidare. Jag för honom. måste hoppas, bara som ni vet, det som lyssnar. Ja, han var ju väldigt, väldigt. Han måste ju ha vägt väldigt mycket. Han, var ju väldigt... Ja, han vägde alldeles för mycket. Fick han en hjärtinfarkt? Ja, hjärtinfarkt eller hjärtat. Och så har jag blandat ihop den här blodförgiftningen och så. Var det, var det, var det, var det den här Pike som har byggnadsarbetare? Ja. Uh, Pike uh, råkade ut för det som du trodde att Peter Punk råkade ut för. Och Peter Punk? Ja, det hade du hört. Det var folk som sa att hade blivit, Pike hade blivit kliv och grimbernet. Och uh. det tog och kom. Man, eller det så han och så. så Peter Punk. Ja, att det i alla fall var på Google de senaste åren. Väldigt så... trevligt. Skinska hade det förut. Peter Punk fick en. Det är länge då. Jag tror att han har varit skinska, lika länge som Peter Punk har varit bunkre, jag tror. Peter Punk fick en hjärtinfarkt. Eller hjärtattack. Och varför och. varför fick han det? Ja, det hade väl att göra med, med uh, fettchok och han ja, hade aldrig mycket med det eller så du sa ju. Fettman att göra, ja, fettman att göra. Men det ska inte säga Aha. för mycket den. Det är ganska känsliga i det där. Men är det säkert då att Peter? Ja, det är helt säkert. Aha. Ja. Det värsta. Det är, inte, det är inte lätt att hålla sig. Du måste säga, de två var de där vandrarna, var goda vänner och och. Uh... Det värsta, det värsta var att den här tjejen Sålde allt musik så. Ja, det vill jag kan jag säga Men det här värsta tycker jag i alla fall det är att den här den här Bisson i, i Sh Strange strain strange ja. Han han tjej eh, Anna någonting va. Du vet? Eh, An Lena, jag, tror jag De fick ju två barn. Okej. Okay. Så stack han ju. Han är ju stucket. Ja, han har ju lämnat henne vet du. Jag tycker att det är fruktansvärt. Ja, får... ja, jag känner till för det förut. Stilkapssträng är ett, stilkept, strängt, ett av mina favoritbarn, kan ja, men alltså Bisson eh, har sin tjej, va? Med två barn. Och sen är hon ensam nu. Va, va, för, vad säger de? om det? Ja, ja, det är jag mer... Jag visste, så sagt. Men visst, ja. det är inte bra. Det är inte, det är inte så skyst. han jag har ju... Han att... har ju någon slags alkoholproblem. Men jag menar, det, det går ju att ta sig in på, på, på ett hem, alltså. Och, och, och söka för, för hjälp, va? Ja, men han... han Anledningen till att han... Eh, Fick tanke på det över huvud taget det var en av hans bästa vänner han så kallas för Lille. Ja jo. Och tror precis lika strängt. Han blir ju aldrig utav Rada Babel och efter det alltså kommer aldrig över det där var riktigt. Var han annan? Var är det är en annan? Det vill jag i alla fall hålla saker lite lugnt. Varför varför uh, blev det bråk då menar du då? mellan Gregor och någon fylldegrej tydligen? De fyllde, de, de tidspårade nu, De hade otillka åsikter, de frågade vad jag minns också Så ja, det slutade med det tyvärr Vet du vad Bisson gör, gör idag då? För han finns ju inte någonstans på Facebook va? Ja han finns på Facebook Aha. Varför ja. har han lämnat sin flicka med två barn då? Så gör ju inte en, en kille egentligen alltså. det, det är ingen aning, jag, jag vet inte och Så Peter Punk fick en hjärtinfarkt Och det var, det var den här Pike som äh, Ja han råkade ut Utan rolig på arbetet alltså ja. och fick en blodförgiftning ja. men jag har ju läst precis som att uh, Peter Punk var på sjukhuset och, och skrattade och skämtade och sen fick han en blodförgiftning i, i foten på natten och avled utav det det har jag läst någonstans förstår du och du hävdade att det var Pike som fick det här ja det var, det var Park som uh, Pike ut för det, det var det i alla fall var han såg som mig själv så kan, men det är ju så här som sagt hur det är, det är kan Jag kan säga Sel och som jag sa Det är en del som kan är ihop den och, och Peter Punk Var ju väldigt goda vänner Peter Punk, och, va, vad jobbade han med? Han var inte byggnadsarbetare då? Eh, Nej, det är mer jag vet jag menar, Med en sån kraftig eh, kropp va Så kan man väl knappast eh, gå omkring på byggnadsställningar Upp i luften Det blir nog svårt om man så det att, att man jag har Peter Punk åkte i Uppsala tåget till Stockholm och jobbade så det med någonting. Det gjorde han. Ja, Peter Punk bodde för i Uppsala. Ja, men han åkte till Stockholm och jobbade, sa han. Okej. Okay. Hjärtinfarkt. Har du läst ja. det? Har, har, du, har du läst eller... Uh, ja, ja, har du... Jag har kollat upp det där. Uh, och det visade så att det var så. så att jag har tror jag ganska säkert källa ja, det. var ju väldigt sordigt, då. Och Nej, det var värre då. där. Och tjejen sålde allt då så naturligtvis. Jag tjejen sålde allting. Alltså alla all musik, du vet, han hade alltså vinyler och tu, tusentals alltså det han åkte han var med på, han var med på alla fester va. Jo, alltså han ju, han gjorde mycket för punk och k och även han var ju avtacka på Nästan alla ah. albumen i alla fall till död, så, ah. Som han Utav tur han gjort med hans medverkan Han var ju väldigt, väldigt, han kände ju dem i bandet också Så han, han gjorde mycket För både punk- och kog-scenen Även vikar också i Sverige Och det var en stor förlust för, förlust för den Alternativa musikscenen han dog också. Han var, han var, det var för naturligtvis Först och främst en enorm förlust för hans nära och kära Men även för, den, för musikscenen då. Hör du, hans, musikscenen hans, hans pojkar är väl i alla fall 6-7 år nu va? nästan, två pojkar han fick där ja, var det kanske har vi men jag menar, tjejen sålde allting hon sålde alla hans allt han hade samlat vart var, var har du fått reda det på den? Ja, hon har gjort alltså ja, då, hur, hur, hur ja, på, du på, på facebook var det vet du så, uh, Bis, <här> jo, jag hade kontakt med Bisson förut och han var skitförbannad på där, på Peter Pungs för, för detta tjej så att, säga. Och, att hon hade sålt allting han, ju, ja, det är ju i så fall. han hade ju samlat på sig enormt med, med grupper Alltså det var ju bra i punk och, och ska-musik Det var alla möjliga stilar alltså Alla möjliga alltså All. Han hade enormt, hela lägenheten full Han var ju riktig samlare alltså Riktig samlare Jo men det, det var en chans om, Han hade ju det mesta Ja, Nej, han hade mycket uppgård, men, men, men, Ja, det var absolut Enormt mycket vet du. All. Och han fixat i min radiostation i Stockholm då att han fick kassettband av mig. Och om det är bra kassettband så kan det bli ganska bra. Och sen ibland var det från vinyler och ibland var det direkt från en cd-skiva till kassettbandet och då kunde det låta rätt bra. Det där det, det är förresten när jag skrev det minnesinlägget till Peter Pucks era om Ja, Park då. efter att jag fick honom, då, då, då. Så fick jag en tryck i naken, lite symboliskt uttryckt av en person som kallas för Paco. Som driver en, en blogg som heter Punk och oj som var väldigt känd. Mm. Eh, och han, han skriver om saker och ting som var med de två musikstilerna att göra. Och han rättade mig när det årtalet. Eh, eller han hade, ja, han hade hur gammal Peter Punk var? och Han hade skrivit att han blev 40, han, blir, eh, han, han blev lite äldre för eller något sånt något sådan såna alltså rätta men vet, var det bra långinlägg. det finns vet, på den här, på den den här, den. här Kjell Hell, då, kör du till honom ja det är det är pike, det. det är det Jasser alltså. han har bara har ett, ett, han har bara ett ben ja han, han drev ju men jag inte helt Oj. ut och cyklar de är de han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han han är han han Ja då oh. det var Ja Han var jag frågade liksom, jag sa oh. det till på kugeln oh. för Att jag att det kanske är väldigt känsligt det här oh. Ja, men det är lugnt sa han. Ja, det är så många som har frågat, så kör du på så du han Oj då Kan han, ja. kan han jobba, nej inte jobba eller, nej Jag, jag vet inte, jag frågar oh. Nej, nej oh. Men, men, det är det, säkert, men det är nog så många som har frågat honom det, Men det är klart att det kan ju vara känsligt ändå Men han kanske är ganska trött på folk det? Långt, det, ja. den, den här gruppen Close Shave Jag har nog någon sett någonstans från Peter Punk Som det står Close Shave på det, det är en gammal grupp från England som du kan kolla Ja på. De, de startade 86 Det var därför jag inte vara med eh, I den helsliga ljus. Jag var på dem eh, på var, i Stockholm Det var deras första framställande någonsin i Sverige jag köpte deras senaste skiva som heter Bad Reputation också. Det är deras bästa skiva tycker jag i något absolut. Kan man hitta de där låtarna på YouTube? Close Shave heter de. Close Shave, ja. Det är bara så. skivan så går att skriva Close Shave som skriver Bad Reputation och så skriver bara Bad Reputation så det kunde Finns den där, så? Ja. Men däremot så vet jag att om de har lagt ut varje låt på skivan att du alla ja, har röstskript bra. Jag hörde en låt det är den sista låten på den här skivan innan jag skulle på spel. Jag tände direkt den här skivan ska jag ha. Så är det bara. Ja, först jag köpte det. den. Uh -huh. Jag var, var inte så lite stod när jag fick en liten bild på mig mm. när han eh, krockade som sommar. Fluff, eller fluffy som man kallar sig. Uh, jag stod bredvid honom på utsidan och den här krogen i gamla staden. Det stod, stod, stod, var va? en stämma som tog en bild på honom och mig. De här grupperna, varför har de inga hemsidor? för? Till exempel uh, Ken McLellan till exempel i till attack. Han har ju ja. ingen, han har ingen hemsida, vad jag vet. varför nej, det, det kan nog stämma. Varför? Uh, de stoppade eller liksom, varför. Nej, nej, nej, det blir de inte. Men det är att det, det är friensråk då. Uh, så att där, jag tror det är därför de inte har någon hemsida. Men däremot, Clawshave har ju ingen hemsida eller, men de ah, finns på Facebook. De finns på Facebook. Om söker på Facebook, ah. Clochay, så hittar man deras Facebook-sida. Ah, ah, ah. Men det är det enda de har. Ja. Så att, För äh, Ken McLellan, vet du, han startade redan 1980 alltså. Ja, det är väldigt vågade ja, faktiskt på hans äh, hemma här någonstans. Ja. Ah, ah det är väldigt uh, länge sedan och bloten, allt, och bloten, han har och gjort teknologi. han har gjort massor av plattor och han har medverkat på, med andra grupper I så här projekt och sånt va man är ju såna här split så ja. man delar på en skiva alltså, med, med några någonstans ja. ja, <håll> nej han, han är en väldigt bra musiker jag jag har ja. en skiva med honom hemma som helt och han med, jag, och, jag kommer att ta då han har skrivit en låt där som jag. första gången jag hörde hörde ja. så grät jag det ja. var en hyllning till en ja. Till honom är ett barn som heter Celtic Warrior För att han var basist ja. eller den här killen han har döpt ja. i cancer ja. Och låten hette The Enemy Within Nej, The One hette låten Han, han kan ju Han gör Han gör Han, han, han, han, han gör platterna som är ballader Ja. Och otroligt fina. Och sen nästa platta är Världens ös och rock'n'roll och fullt ös. Liksom. Och så blir det en sån här balladplatta emellan. Liksom. Att jag har ju det, det, det visar ju att han har väldigt, väldigt stor bredd i sin musik och att han är en bra musiker och ja, bra, bra artist helt enkelt. Jag har den här straight age har jag. Ja. Ett ganska fult omslag så att säga. Det är, det är inget snyggt. Omslaget är fult. Men, men liksom, han, han kör ju olika stilar. Han kan ju balladras med bara gitarr va? Och, och sjunga mjukt om han vill. Jo, han var, han var ju god vann, eller blev god vann med, med Skullövers legendariska sångare, Jens Stuart Donaldson Ja, ah, just det Och han skrev, och ah, han skrev, skrev en, en, en hyllningslåt till, till Jens Stuart efter mm. hans död som hette 24th of September ah, ah. Ah, blivit, jo, man, den. Man, Ja, ja Ja, jag hodde han Ja, jag den är fin Ja, jag har hört den för att det var väl så med Stuart Donaldson att det var någon slags trafikolycka och han var inblandad i den och, och ja, jag vet inte hur det gick till så att säga vad va orsaken var men det var en trafikolycka alltså. Ja Han misstänkte sig att det var ett vänsterextremt äh, brott som låg bakom det, men det blev aldrig bevisat och jag vet inte de fick inte, ja, en del säger att det var en olycka, jag tror att det var ett, ett attentat mot honom. Han dödförklarades ju på ett sjukhus äh, morgonen därpå då efter olyckan. Jag tror det var en som överdelade olyckan ja oh. jag är inte riktigt på på detta. Ah. Men det är klart att, ja. att, att, att frihetser också leder enormt sted de, de att han blivit först och främst som sitt familj, ja. men han var en bra sångare och bra musiker <coughs> överhuvudtaget. Men de började ju som punkare, alltså det var ju ren punk, I don't like you till exempel, antisocial. Ja, Har du, ja låt, det. Det? Det, var, det var ren punk i början. Ja, det var ren punk. Men sen så han många olika projekt Han startade en grupp som heter The Clansman till exempel Ja Han startade ett hårdoktsband som heter White Diamond Vilket jag tror att ha Ja, jo, jo, jag har ju de där så Ja Jag har allt med och startade, ja. ja, och så startar han Balladplattorna det, Ja, det var en skiva som han släppte i en Stuart of Rough Justice ja. Så det var en, för en, en hyllning till hans band Som satt samtliga bandningsläppar utom hållet och satt i fängelse då. I Tyskland, ja Ja, kommit inte ihåg oss han sa att Okej. Ja, ja, ja. Okej. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Då gick det ut på att man skulle försöka skicka ja, dem. Ja, att ja. ja. Och det här, det här ja, nej, så han har han gjort mycket bra. Han gick bort i september 93. I, ja, Den 24 september. Ja. I en trafikolycka kan man säga ja. att det var. Ja, just då. Oavsett uh, om det var ett eller om det var en vanlig trafikolycka så. Ja, han tappade kontrollen över bilen. Jag har en bok, för Ja, ja. Jag ser här om hans liv här som en gammal klassiker. Han heter faktiskt, den har blivit... Ja, den har... ja, är här någonstans. Uh, den heter ju... Uh... Ja, ja. ja, nu kommer han inte ihåg, han heter men den är väldigt känd i alla fall. Ja, dokumentären alltså, det finns både en film och eh, ljudversionen, och, do dokumentären om Screwdriver alltså, den har ja, börjat som... Ja, här har vi till och med, Ian Stewart heter den, en biografi av Paul Linnon, det ja. är en gravsten på framsidan en, av en run, massa ru, runorm, eller vad alltså, är det, en och så är det hans ansikte, men den här har utsetts under ett annat namn en gång. Som hette Ian Stewart, Nazi, Rocker and Star hette han. Ja, han började som punkare alltså. Ja, men det var... alltså det finns två utgåvor av den här den här boken. Med helt olika ångsla och helt olika titel, Men det är samma bok. Ja, jag har dokumentären. Ja, men jag har skivan dokumenter. Vi Har du hört den kanske? Paul Lyndon vet du. Är, är, är det menar du Norrmörs? Nej, det var Paul Burley då. Jag hade Paul Burley. Han hette inte Börne. vet du. Han hade, ah, okay. ett, han hade ett annat efternamn och han är, jobbar som filmare nu. Ja, jag tror ni, Jag har ju några skivor med den slutet på 2000-talet. Det här var alldeles slut och slut. Nej, vad fan... Jag skulle sluta av och kolla så jag, här. <Det är> inte <här> Soler, så här, va? Jäkla skit. Det inte så här, va? lyssnade här. De han <här> ja. förekommer inga soldomar. Jag öppnade hela programmet som säkert Jag känner att lyssna om det här Ja, ah, det sista var väl... Ja, no... nej, men i alla fall, ja, Den sista plattan heter väl No Fear. Tillsammans med den här Nigel, tror jag. Det var 1999. Den har jag. Men sen har han inte gjort det mer musik. Ehh... Uh, de nej, det kanske har inte gjort. Och de som kallar sig för Norrmörs idag, alltså det är ju inte riktiga Norrmörs, utan det är ju liksom någon, någon sån här... Eh, eh, vad hette han som var sån här eh, som jobbade med Rodis, alltså som, som gick in som sångare. Ehh... Uh. Det kanske det gör jag, vet faktiskt inte det, men, vad jag vet så är det faktiskt på en som sjömmer på nej, åtminstone tre skiver Inte nu, han har lagt ner musik... Nej men alltså, nej, men alltså ja, fram till 2006 så tror jag han sjömmer på in No Remorse. Nej, nej, han lämnar, det var, det, var, det, det var alltså. nämligen en bråk mellan de här musikgrupperna i England och det slutade med att de knivhögen killen till döds. Den här Combat 18. Ja, det var ju Sorry Sean. Eh, ja, nej, ja, men, jo. Ja, det var Chris det. Castle hette de som gjorde Ja, ja. ja. Kombat 18 hette de ju. Ja, Charlie Sargent var den som beordade mordet på honom. Ja, det är vansinnigt det här med att, att, att liksom bråka mellan olika liksom, musikbolag om man ska säga va? Det är vansinnigt alltså. Absolut. Ja, det är helt sjukt. Några värre det fiender finns väl i alla fall en motarbeta varandra. Jag har ju tusentals med låtar alltså men jag, lo jag lovar att det finns en del grova texter här så att, eh, här måste censuravdelningen ingripa först. Ja, ja. Jag har ju den här gamla klassiken White Power. Hur var den? är ju jättekänd så hade ju Public Enemy heter också projektet tag där så. Ja. Till och med, med lite reggelåt också någonstans där. Ragga heter den eller Raggi. Ragga. Ja, då Saturday night is all right for fighting heter den låt. Det är väl en cover på Elton John låt, va? Ja, det är det en skuld låt du pratar om nu? Nej men Saturday night uh, is all right for fighting heter den låt. Norimor låt eller? Ja, men det är men, väl egentligen men, det. Men, är jag jag kände ja låten så. Det en, så kan inte koppla vilken grupp det. Är. Elton John har gjort den här låten men de har gjort om texten. Va? Så Saturday night is all right for ja. fighting. Men som Saga, den vackra sommarskapen och en bra och jag har gjort ja. en cover på Elton's, Elton Jons låt uh, Candle in the wind heter den versionen som han kör, och jag har gjort om låten så den handlar om David Lane Den heter Goodbye David Lane, där de sjunger också eller seems to be uh, live your life like a candle in the wind, så det är att på, det är liksom refränger och inte ändrat någonting på Uh, men däremot så ändra på texten innan det är då Det är så här med carve Ja, Reglerna säger så här: man får göra en coverlåt men man får inte ändra någonting i texterna. Alltså Det, det är faktiskt så egentligen. Om man tar en låt från en annan artist så får man inte ändra. Ja, då kan jag väl passa på att göra en liten reklam för en grupp som heter Överspray. Som har gjort en väldigt slagkraftig cover av en Europe-låt, The Final Countdown och så heter The Final Race. Hur heter låten? Ja, man får inte ändra i coverna eh, egentligen Nej, man må, nej. nej. nej men det, det, det, det är en sak att man inte får göra Det finns ju det finns ja. grupper som gör det Om man gör en cover till exempel Det, säga, men, men, det beror på lagstiften i landet hur den ser ut Om man tar en ABBA-låt Så får man liksom, man ska sjunga den texten som ABBA gjorde så att säga Exakt som, som det var Ja, men det är ju få Det, är ju få, alltså, rätt, det, det finns ju de som ändrar. Som jag sa, det, det är inte alla som gör sånger där och är, oavsett vad det är för land tror jag faktiskt. Jag hittade en häftig låt här från Danmark från 1986, fotbolls -VM, Och låten heter äh, Reptens... Äh, Repsen... Septen någonting. Och då sjunger så här, vi är röda eller vi är Alltså vi är röda, ja, vi är vita. det är en dansk Ja, men den känner jag den är ganska bra. Det är en fotbollslåtare. Ja, visst är det det. Det var fotbolls-VM ja, 1986. Det är en ruskigt bra låt, det. Ja... ja, den, äh, äh, ja. Vi är, vi, vi är, vi står sammen. jag är dåligt på danska så det jag löst, det. Det är, löst. Löst. Det är jag ska väl tillägga så avbryter det nu. Jag hittade en video på Youtube med två, Japan <laughs> Japan två japanska tjejer som sjunger på danska. De sjunger den låten på danska fast de är från Japan. Det tycker jag är ganska häftigt. Två japanska ja, tjejer. Ja, vad heter låten då? Ja, vi hörde vi är vita sjunger dem. De sjunger på danska, alltså två japanska tjejer. Lät, lät, ja, ja. Så det lätt, har inte sagt låtit för jävligt, nu såg jag jävligt. Nej, här, jag den här Nej, den låter jag bra inte, Jag skulle inte vilja höra ett par japaneser sjunga och danska <laughs> de måste bryta något fruktansvärt mycket på sitt eget landspråk menar, Det är som en grupp som heter ja. eh, Kai En, en, en japansk oj-grupp som gjorde en cover på Sparrow's Because You're Young eller att det hjälpte sig att höra vad de sjunger i, på vissa delar Hör du, det finns japanska skinheads Ja, det funkar också Vad säger de om det? Nej, det var bara att konstatera det, Att folk som anser att skinheads är <laughs> nazister inte, inte har riktigt sant på den punkten heller Det finns till exempel ett <laughs> Vad 17 heter de här? ACAB heter de, kommer från Indonesien Malaysia, uh -huh. Det är Skinheads, skinheads från Malaysia Ah, men även bara konstaterade, liksom att att, att skinnen är även punkröd. Så har inget att göra med med vad som så, så, så kallar för Men om utan det du ser, de av er. om du ser på Irons Jord, har du alla stilar. Du har ballader, du har cover på, ja. du har cover på AC/DC-låtar, cover på Black Sabbath, ja. eh, cover på Judas Priest. Fast Stuart uh, när han blev en nation, vit uh, nationalist, då, eller, han, han representerade ju Ennäs rörelse då. då. han var ju inte punker längre. Mm. Man, man, man får ju inte skilja på Ennäs musik eller Ennäs sk, skidmusik vanlig oj-musik. Det är inte alls samma sak. Det är inte det som blandar ihop det. Han gjorde cover på uh, den här 50-talsrockaren uh, Johnny John Declan va? Alltså han gjorde en Annan uh, <laughs> ja. Ja, ja Ja, den låter uh, ja. Den var ganska bra uh, Faktiskt som versioner Jättekej Ja okay. uh, uh, uh. Han gjorde cover på uh, Sweet Home Alabama också Till exempel Ja Har du sett den här ja, gruppen ja. Har du sett den amerikanska gruppen De kör ju med syrstadsflaggen På scenen Lynens skyrner Tänker jag på Sweet Home Alabama Heter låten Eh uh. Ja, ja, ja den, den kommer jag ihåg De försökte, det, alltså, de försökte förbjuda sydstadsflaggen i USA Men det lyckades ja, sig aldrig Den amerikanska rögnkulturen alltså, är för djupt i USA De kan aldrig förbjuda det Nej, de försökte ta bort men, uh, Ja, men det, jag tror jag måste uh, utgå ur kärleksproblem Ja jag uh, det här. Ja, men det var ett bra tal i alla fall av uh, Stefan Jakobsson Absolut men, eh, ja, jag kan inte vara med nästa lördag. Jag ska på spel då, men lördag får ja. jag på få sig igen. Så att, eh, nu ska vi se här. Det är bara Ja. Du hörs, Fie. Hej. Det vi, hej. Hej. Uh, och nu sitter jag plötsligt alldeles samsam här. Uh, vi kör lite musik här så kommer jag tillbaka. Vi ska se, vi ska ta fosterland med völjens med. Vi tackar Carpstrypan från Värmland försvann där. Du lite dåligt här. Vänta. Uh. Ja. Uh -huh. Vi uh, får göra en liten uh, avrundning här. Jag hör att det är alldeles paps där bakgrunden. Hon gick bort 90 år. Inte så många låtar med henne med några stycken är det Och uh, ska se här Det är ett otroligt uh Ja vi får tacka Karpstrypan där Från Värmland Som inte kan medverka nästa lördag Han har ju haft litet uppehåll här På två veckor Men nu var han tillbaks igen men nästa lördag kan han inte medverka. Eh, vi håller på att betala också till Stockholms Nordeförening här. Det är sammanlagt 3000 kronor och den första fakturan är klar. Maj kommer faktura nummer två och sen har vi fakturer nummer tre och fyra i juni. Så kan ni hjälpa till lite grann med ekonomiska bidrag på 100 eller 200 kronor till plusgir och kontot. Sex, eh, tre, fyra, två, sträck ett. Alltså 6, 3, 4, 2, 1 Betalningsmottagare är Gunnar Andersson 5, 1 Vi har den 3 maj 2014 Sverigekanalens webbradio Dygnet runt fyra kanaler Ansvarig utgivare Gunnar Andersson Kulturföreningen Jallarhornet Box 42021 126 12 i Stockholm. Telefon och röstbrev 0225 60 143. Jallarhornet.dk eller Sverigekanalen.tk. Ni kan också söka på Mix 88 MHz. Kent Andersson medverkar också via telefon- Bloggaren karpstripa var tillbaka efter två veckor. Men nästa lördag kan han inte medverka. Och Skype så vi på Dalagunnar. Vi finns ju också på Facebook och Youtube. Radio lördag sänds ju då varje lördag från 16.30 till 19.00. Med möjlighet att förläng förlänga som nu fram till klockan 19.30. Och det var alltså den 3 maj 2014 Och eh, vi kommer att avsluta Om några minuter nu Eller strax nu Med nationalsången Med Black Ingvars och Sven Erik Magnusson Med nationalsången Du gamla, du fria 2.59 lång Och det är ganska så kallt Dalarna Så tyvärr så har vi ganska kallt väder i Sverige nu Runt 8 grader och så på kvällen och natten blir det ännu kallare Så att vi får vänta på vårvärmen. Jag plockar ju en massa musskit också här om dagarna Men jag har en liten fälla nu där att jag ska bli instängd bakom en lucka Man vet inte om det kommer fungera Det ligger ett kex och vänta där Det är inte kul att ha en mus i lägenheten faktiskt Jag tycker inte det är kul det här med musskit nämligen Vet inte hur den kom in vi avslutar med Sveriges nationalsång och det här var Radiolördag med Gunnar Andersson den 3 maj 2014 på Sverigekanalens webbradio. Vi sänder med tillstånd från Myndigheten för radio och tv och vi är skyddade av den svenska grundlagen. Och vi hade också en samsändning klockan 18.00 till 18.30 med Stockholms närradio. Där gäller hon fortfarande sänder mellan 18.00 till 18.30. På naradio.se, Stockholms närradio. 3 maj 2014 och här kommer Sveriges nationalsång Bevara Sverige Svenskt Du gamla Du fria Du fjällhöga nord Du tysta Du glädjerika Sjö jag hälsar dig värnaste land upp på jord din sol, din himmel, Ja, jag vill leva, jag vill dö i nur. ja, jag vill leva, jag vill dö i nur. Du fjäll, höga nord, du tysta, du glädjer rika sjöna. Jag hälsar dig värnast land upp på jord. Din sunn, din himmel, dina ängter